Och det är alltså sammanräknat alla dessa olika utgiftsposter som. Eh, Jag vet vad de inbringar. Alla tillsammans. Ja inbringar. Och det, där. De inbringar ju givetvis i följd av dessa pengar. Va? så finns ju exempel, om man tittar så här i dagens nyheter, vad så står det så här att. Eh, Har du nettot där då? Vad det blir? De eller... Nej, vad de Nej, bara de inbringar, du vet, ska vi bara, dra med man... det, då får vi ju ta, ta utgifterna och även vad de utbringar också. Det finns ju massa från heroinhandel till saker och ting, så att sådana här inbringningskontor kan man inte räkna in. Förstår? Man Nej. kan inte göra sådana. Då får vi ta alla utgifter och det finns ju saker vid skida, sidan om flyktemottagare som Götz inte alla håller på med och inte ens 10 procent va. Ja, menar, så att det var Ännu mindre än så va? Men vi kan, man kan inte bara de inbringar ja, jag menar många av dem De arbetar ju och sover Jo då visst gör de det Och då är det kanske, jag vet inte men det, det, Siffran den blir ju inte fullständigt Nej nej nej men sen är det ju så att I de här miljarderna förstår du Så är det ju även så här att eh, Många människor har ju sin eh, Födkrok på det här eh, Det gjordes en undersökning Den 19 de andra eller den gjordes så kanske inte 19:e andra men den handlar om 19:e andra den 19:e andra 91 så satiriska centralbyrån som gjorde en frågning en rundfrågning var folk var sysselsatta med den dagen var olika arbetsgrenar Alltså socialförvaltning polis och olika myndigheter och olika verkstäder och ja var folk men inte bara just vad de hade för tjänst Om de var polisman eller socialsekreterare ja. Eller murare eller vad de nu var Utan frågan var Var de till, till över 50% procent Sysselsatte sig med den dagen ja. Och då var det 42 383 personer som jobbar till över 50% med flykting- och invandringsfrågor Och det är klart att de här människorna betalar ju också skatt Så att de här människorna som inräknas i de här 44 miljarderna Det går ju pengar tillbaka till stadskassan eh, Givetvis va? Och det är många flyktingar som, som arbetar Men nu ska vi inte blanda ihop ska vi, Det är en sak som är viktigt Vi ska inte blanda ihop det här med 60-talsinvandrarna som, som kom hit va? som arbetsskattsimport Även om jag eh, inte kan låta bli att säga det, att vad vi gjorde då, eller vad storkapitalet gjorde då, de gjorde ju det enkla: att de ökade arbetskraftsutbudet, va, så sänkte man lönerna. Lönerna gick ju ner. Va. Det har vi ett resultat idag när vi tittar på, på kollektivtrafik, sjukvård och daghem och alla all de här jobben som, som de här. Eh, Ibland ropar de alltid om att de tar ju alla skitjobben. Jag anser inte vi att de här är några skitjobb att göra för underbana ja, dag, dag hem. Men en sak har de i alla fall gemensamt, de här så kallade skitjobben: att de är dåligt betalda. Och det är ju för att man har ökat arbetskraftsutbudet. Och när man ökar arbetskraftsutbudet, mm. så finns det alltså mer. Människor att få än vad man behöver. Och då kan man automatiskt sänka lönerna. För att då kan man ju säga till den personen i fråga som säger att jag vet inte har det här jobbet, det här är dåliga betalningar. Ja, då ja, men... kan du kliva åt sidan och ta en annan istället. Va? Så är det ju, det är väldigt enkelt vad det är som ökar eh, varmkorvsutbudet va? på varmkorv. Va? Om, du, om flera fabrikanter utökar eh, utbudet på grillkorv så går priserna ner på grillkorv va? Får man fråga någon? Några personer det, det man alltså, ni är alltså Kan man säga missnöjda och så. Ni menar att svenskarna har dåligt Jag anser Att eh, svenskarna Alla ska ut då för att vi ska få det Mycket bättre ja, ju, Vi ska först och främst stå i en gränsen När det gäller flyktingmottagandet ja. Möjligtvis transit och sånt kan man tänka sig Jämmande fall Ja men det är, det är bara för att vi ska få det Ännu bättre än vad vi har det Ja, jag tror inte att det här med ännu bättre Det stämmer inte in i det vi har fallet Att, att vi som har det Har det bra Vi det som, får det som, kanske så mycket bättre va? De som har det bra men däremot så finns det de som inte har det bra I det här samhället mm. Som du någon gång kanske ibland Ser något litet avsikt när de för sig Och gör det på ABC-nytt Eller, eller att läser i Dagens Nyheter på morgonen va? Mm. Så kanske du gör det Medan du dricker i kaffe va? Medan mm. alltså den här tanten som det står om va? Hon får inte he sin hemkänsla Från klockan tio Och till dess får hon vara utan kaffe och få ligga och pinka i sängen va? Mm. Och hon är inte ensam om det i det tillfället va? Utan det finns många människor i det här samhället Som har de här problemen det ja. finns många som är bostadslösa Som inte har något köksbord och sig kaffe vid dem. Det finns massa folk som står i, i sjukvårdsköer och, och så vidare Som inte får någon hjälp va? Och de börjar bli mer och mer i det här landet va? Ja så får vi Som vi får bort in, invandrarna Och då, då blir det Då blir Sverige ja, men, det, är det är en kostnad som jag sa där På 44 miljarder 823 miljoner 384 tusen kronor några räknat på Men det är alla såna här poster De här pengarna kan användas bättre Och man kan alltså tänka sig också I det där Vad du menar att eh, pengarna kan användas Bättre än till Till, att, till, till denna till att, För det mesta dels Och det, du ska veta det att för det mesta dels Är de här pengarna Så är det ändå administration, byråkrati Själva flyktingarna i sig Det är inte mycket som egentligen de, man, eh, Det är inte många av invandrarna Som kommer hit som de kommer hit bara för att de tycker det är kul att Det är för att de behöver komma till bättre land Ja man börjar undra varför de flyger över halva jordklotet va mm. Jo visst finns... Jag brukar säga hela jordklotet Men det borde ju åka härifrån tillbaka hit igen Men så det blir ju bara halva va? Ja. Man börjar ju undra varför man, man uh, Varför man flyger från men du tvivlade... Iran till Sverige Om man ta till exempel va? Det blir ganska långt bort bara, ganska men du, du tvivlar så alltså på uh, invandrarverkets gransk personal som, som verkligen tar, tar tag i varje enskilt fall och, Nej, vad men, någon, var... och är, får... är berättigade till att få berättiga berättigade till jag talar inte om invandrare de gör nog sitt jobb va? men det finns ju så många människor som kommer hit på alla andra grunder du vet att om vi tar upp jag ska slå upp den här sidan här. jag ska tala om för dig någonting här va som är ganska intressant och det är det om man nu hittar det Det är mycket papper Man kan komma hit på många olika sätt i Sverige Det, det är Invandring och arbetsmarknadsskäl Nära anhörig Flyktingar med flera ja. Och sen har vi Det är Det finns alltså väldigt olika Många olika skäl till Hur du kan få ett putt Alltså permanent uppehållstillstånd Och det är ju så här då att 1991 Det första kvartalet var, Så var det då 3658 personer som kom hit som flyktingar Enligt eh, Tredje kapitel första paragrafen Och sen 1 till 3 Andra par paragrafen eh, fjärde kapitlet eh, punkt två det motsvarar alltså 3658 då det var 37% procent sen kom det hit förstår du anhöriga, nära anhöriga till flyktingar som också fick tillstånd, inte kom hit för de hade säkert kommit förra året va? det var 5625 personer Förstår du? Ja. Utav dem så var 1715 Anknytningar till flyktingar då. Ja. Och sen var det 3910 som var vanliga Anknytningar, det kan liksom vara Farmors mormor och mormors morf Morfar va, eller eh, Någonting, sen förstår du så I, i de här la, siffrorna så är, är det även så Att, eh, att om man nu fick fram det då. Att det finns många som kommer hit som, På humanitära skäl va? Som, som har 50-11 olika läkarintyg Psykiskt dåligt om år Vi då. har ganska många läkare i Sverige Som skriver ut sådana här intyg Nu är kvart över här Nu Nu ska vi börja med någon grej ja. då. Mm. Eh, Med andra ord så Invandrarna är de som har kört Sverige i botten Och jag tror att en del Sverige. utav Nej, inte kört till landet i botten För botten har vi inte nått den ja, Nej, förstås. jag tror inte invandrarna Eller flyktingmottagningen som sådan Har varit en hundra Men i, så det stora problemet i Sverige är invandrare nu För tillfället så har vi stör, Sätts ett större resurser Till flyktimottagandet. Men, Än vad det sätts till svenska folket att, I procent Nu räknar jag i procent, märker vi det Nu räknar jag alltså att vi har åtta miljoner svenskar Och så kan, har vi eh, De här flyktiga vad, vad Vilka resurser som sätts för deras del Och jag räknar i procent hur mycket det blir då. Du eh, Man kan prata mycket om syfte mm. Finns det någon form av eh, Hjärta För andra människor Jo då, hjärta, får jag fråga dig en sak ja. Det är en sån här hjärtefråga en riktig hjärtefråga. Om eh, Sverige varit ockuperat utav eh, Ja, det spelar ingen roll vilket land va var. Mm. Men i vilket fall, du gillar inte den här regimen. Mm. Eh, skulle du då. Fråga ett. Skulle du först helst bli hjälpt här i Sverige? Eller skulle du helst vilja be hjälpt i ett annat land, det vill säga flyga dit? Ja, det är en, en ganska självklar fråga faktiskt Det är ju klart att man vill stanna i sitt land, det är ju självklart Du skulle man andra ord behöva hjälp i Sverige Det är möjligtvis en motståndsrörelse till detta Tror du att det skulle bli bättre, om du, frågan, om du själv här i Sverige Fick så många som möjligt runt omkring dig, dina vänner Att också stanna kvar i Sverige och bekämpa diktatorn eller diktaturen. Tror du att det skulle gå fortare att störta diktatorn? Mm. Nu är det ju så att jag skulle... Det är ju svårt att svara på för det är ju svårt att sätta sig in i det. Nej, men det vore väl bättre om hur många som möjligt stannade? Ja, men det är ju ganska självklart. Mm. Jo, just det. det. är en dum fråga. Nej, nej men det var det Det det. var det jag tänkte. Det skulle alltså gå fortare... Mm. Jo. ...att störta diktaturen. Precis. Va om du hade lite polare runt omkring dig då Som till skillnad mot dig Hade 50 000 kronor De kunde alltså sticka från Sverige Jo eh, Vad skulle du tycka om dem? Ja det finns ju, Det är så här va? Att i vissa länder så spelar det ingen roll Om man är Hur många tusen procent mer mm. Än vad den här gruppen är Och då förstår man ju människor Så ser det, ser det ganska hopplöst Mm. Kanske där Plus det har väldigt svårt att bli kanske lagna eller sväl svält Eller dag Då ser de i sitt hopp i att komma till ett annat land Och då ser det som självklart att vi Vi tar emot dem mm. Med självklart Inte mm. äh, reservation Då kommer den sista frågan Med de där 50 000 kronorna Om du hade 50 000 kronor mm. Och eh, var efterlyst utav, Vi säger att du var en terrorist här i Sverige Vi kallar det i Sverige det var efterlyst av säkerhetspolisen i Sverige. Mm. Då är frågan så här: Du måste alltså lämna Sverige. Mm. Vad skulle du bege dig till för någonting? Om du fick välja på det här: skulle du ta dig ut till Arlanda, eller skulle du ta dig till en båthamn, eller skulle du försöka fly landvägen genom Diverse uh, olika transporter över berg och sådär Och vad, vad menar du? Vad? Nej, men jag tänkte liksom säkerhetsrisken, du, du är du är alltså efterlyst. Ja. Skulle du våga ta dig till flygfältet? Ja, ja men du måste ju tänka vad motståndaren tänker. Jo. att flygfältet måste vara de störst bevakade ställna eller hur? Jo, det är klart, det är så. Och de här båthamnarna också. Ja. Så man det borde, skulle det kanske ligga ganska nära till hans Att du försöker ta dig över gränsen På ett annat vis Till ett grannland Som ja. du kunde stanna i Ja, kom, kom till vad du vill säga Nej, det, ja det är det Att jag, jag kan inte säga att det är 100 för För jag tror inte att det är 100 Det finns nog många som med förfalskade pass så där kan komma ut genom flyget Men att jag tror att de människorna Som flyger till Sverige ja. Från sina Eh, hemländer och säger att de är politiska flyktingar och de hotas av döden oh. och, och så vidare. Jag tror att de ljuger, oh. de flesta av dem. Allihopa? Nej, de flesta är inte allihopa, för det finns säkert någon som har lyckats med och, och, och ett, ett, ett falska till ett passva och blondera blom, mm. håret eller svart beroende på, oh. alltså förändra utseendet. Men jag tror att de flesta som tar sig till flygplatsen inte är riktiga flyktingar. Myndigheterna i landet, rättare sagt Har inte så stor intresse av att fånga upp dem Nej. Nej Jag tror alltså mer faktiskt på de här folken Som tyvärr Om vi ska det tyvärr Men som, som får ett helvetes problem i Sverige För att de har varit i ett annat land innan va men Jag du... tror alltså mer på de här människorna Som, om vi tar Chile Som har tagit vägen Kommer till, till Colombia och sen fladdrar runt va, Och sen mellanlandar till Tyskland och så Kommer nu, till Sverige Och då skriker svenska regeringen Om det här med första asylland och det här va. Jag tror faktiskt mer på de där människorna Som har snurrat runt en sådär, om... Än de som har klivit på planet I Valparais och direkt och flyttat till Sverige Jag tror mer på dem just. Hallå ja. Nu har vi pratat ungefär en kvart om invandrare Så invandrare är er Största fråga Ja, det ligger till grund för att det är ett problem Som vi anser ska kunna lösas i hemländerna va? Så hela Sveriges problem Vi är sådant litet land mm. Hela Sveriges problem Ligger i invandringen. Nej, inte hela Sveriges problem Nej. Men de här människorna som den här dagen Den 19:e andra eh, Arbetar med flykting- och invandringsfrågor Till över 50% procent. De, de har mycket eh, Goda chanser att få arbete i Sverige i andra frågor Finns det några andra frågor ni driver? Stört? Ja, vi driver Det är mycket om eh, nedrustningen tänkte Ingmar skulle prata Han har inte sagt någonting här Under, under eh, kvällen här Men det kommer eller natten här ja. eh, men ja. vi, det finns många frågor vi driver Vi, vi kan beställa våra flygblad själva och ja, studera Ja, vi ska dra vårt vi, vi kommer dra <laughs> hela Svensk Samlings och manifest här Om du, efter ja, det här samtalet så kan, vi göra det. Ja. kan du lyssna? Jag kan lägga på det. Det är fint, ja. Hej. Ja. Hej. Ja, hej Och sen kan ni ringa till oss då igen Men eh, jag vill säga att om ni ringer nu Så får ni ligga och, ligga och vänta i telefonluren så den här miljöpartisten Den här som var Hagge gäst där När han frågade hur mycket Flyktingar vi skulle ta emot va Då sa hon det att Sverige Det finns så mycket bostäder Som helst i Sverige Sådant Jo Otroligt Jag är på att inte av fick frågan om Han själv hyrde är hallen bara det börjar bli Vi kör vårt målmanifest här Och sen får vi det samtalet som ringer Nu får vi ligga vänta Okej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 vi är den nationella valalliansen Svensk Samling och Här kan du läsa vårt valmanifest Valmanifest, punkt 1 Beslutande folkomröstningar i hela Sverige Om massinvandringen och flyktingpolitiken Punkt 2 Beslutande folkomröstning om Ege och Öresundsbron Punkt 3 Sänk 4% spärren till riksdagsval. Ja till personval och andrahandsval. Punkt 4. Bättre lag och ordning inför författningsdomstol för att övervaka att statsorganen utövar sin makt under lagarna. Förstärk EU-ämbetet. Ansvarighetslag i praktisk handling. Punkt 5. Fri radio och tv. Bort med monopolet Nej till press och partistöd Punkt 6 Helgledig nationaldag Den 6 juni Punkt 7 Tidsenligt försvar Nej till nedrustning Nej till stöd åt utländska terrororganisationer Och odemokratiska enpartistater Ja till verklig neutralitet Punkt 8 Bort med förfelad stat statlig hjälp. Pengarna behövs bättre i Sverige till sjuka, arbetslösa, bostadslösa och till Sveriges statsskuld. Punkt 9. Tryggad ålderdom för pensionärerna. Inflationsskyddade pensioner. Fri sjukvård och medicin till pensionärerna. Punkt 10. Nej till hyreshöjningar. Ja till bostadstillägg för lågavlönade grupper.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 Begränsa den liberala abortlågstiftningen och förenkla adoption av svenska barn. Punkt 13. Nej till nedrustningen av skolutbildningen, lokaler och skolmaten. Återinför kvalitet och kunskap i skolorna samt kristendomen åter i undervisningen. Punkt 14. Återupprätta landsbygden. Avveckla inte jordbruksnäringen. Ge bonden lön för sin möda. Punkt 15. Ingen avveckling av kärnkraften så länge inga alternativ finns. Miljöpolitik i praktisk handling. Punkt 16. Avveckla löntagarfonderna. Uppmuntra småföretagandet. Punkt 17. Bort med det statliga spritmonopolet för frihandel. Punkt 18. Värna om djurskyddet genom Lagstiftningen Och punkt 19 Nej till biltullar Det är alltså de 19 punk Punkterna som vi går ut i Vårt valmanifest Och vilka ingår då i svensk Samling och där ingår Sverigepartiet Sveriges socialistiska Arbetarparti Pensionärspartiet Framtidspartiet och Nationella fronten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 Du kan även hjälpa oss med att sprida vår politik genom flygblad och kristemärken med mera. Och adressen som du ska skriva till då till Svensk Samling. Då skriver du Svensk Samling BL100, alltså står för brevlåda 100, 11479 Stockholm. Alltså Svensk Samling BL100, 11479 Stockholm. De telefonnumren du kan använda Det är 08 645 4576 Alltså 08 645 4576 Du kan även använda telefonnummer 08 649 5101 Alltså 08 649 5101 Och vill du stödja vår valfond det är ju så att vi som sagt inte har några bidrag från vare sig stat eller kommun. Så kan du göra det på postgironummer 88795-0. Eller postgironummer 1953-9. Där tar vi en gång till. Du kan alltså använda postgironummer 88795-0. Eller postgironummer 1953 Sträck 9 Och glöm inte Svensk Samling Ditt val i alla val Vid valet den 15 september Och sen även Adressen då till Svensk Samling Jag kan lägga till då adressen Om ni vill bara skriva till Sverigepartiet Så gör ni det på adress Sverigepartiet Box 153 Postnummer 19123 I Sollentuna Alltså Sverigepartiet Box 153 Postnummer 19123 I Sollentuna Medelsavgiften i är 100 kronor och det är alltså egentligen nu för tiden inte per, per kalenderår jag vet inte, jag har missat och sagt det där några gånger, kalenderår utan det är medlemsavgiften är till och från så blir man medlem den första, första juni så är man medlem till den sista maj då. det är inte ett kalenderår längre studerande pensionärer, 75 kronor <coughs> innan sam nästa samtal här ska jag säga en sak också men jag tog i början om det här med, med Nationaldagsfirandet Jag måste ta upp det faktiskt Det är som jag sa det där Att jag eh, Ropade åt de här personerna på Sergels torg Som hade sina manifestationer Och sa vad jag tyckte om Att de skämdade vår nationaldag Och det eh, var Det vart, vart, ja, vart som liksom En hel skock som rusade Mot mig där Och, eh, Jag hade en kamrat som heter Jocke Han ska alltid hette För sitt ingripande där Eh, för att de här människorna Man märker på när man inte tycker som dem De vill att vi ska tycka som dem Och stödja dem till hundra procent Men så protesterar man mot dessa människor Då är kniven inte långt borta inte. Var det svenskar? Nej svenska? var det svenska, nej, då, nej, då, nej. Det var alltså de var Olika charteringar alltså. De flög mot mig Men Jocken, kamrater som var med då eh. Jag egentligen fört med oss till idag och han hade lite tid. Men eh, han hjälpte mig där. Så fick jag in en ordentlig en på en av de här antagonisterna där. Själv. Självförsvar alltså? Ja, man är tvungen att självförsvara sig och sånt där. Men Joker var så stor hjälp man, man är inte med än en i alla fall. Man har ju bara två armar och två ben. det så. är det bättre att vi fyra armar och fyra ben. <laughs> Ja, det var ju det så att Jocke ska, om man kanske lyssnar på programmet men inte, men Han ska heder för sitt ingripande där väl ett samtal fick vi där och vi spelade även eh, Tor med Mörbiligan också Efter valmanifestet där Ja, välkommen du som har ringt till, till eh, Sverigepartiet Ja, det är den. Här. Jag tänkte låna en minut av dig bara. Ja, det blir en kort minut. Du. Ja, det kan bara vara en minut. Mm. Hör du, jag hör att vi fortsätter att sätta svaga grupper mot varandra. Och jag skulle ha fråga det här med invandring i olika länder. Du säger att det här exemplet du tog en killen om att komma från Sverige. Då skulle jag vilja säga så här, att tror du att det är en slump att det invandrar mest folk ifrån länder som till exempel Iran Ja att de inmanar till Sverige eh, det Ja men ser ja, då länder du är också stöp. Nej att de att de flyr ifrån Saddam Hussein det är självklart det är ju en sak att ta med sig hoppas Iran är någon länder som högst upp. Det är själv inte jag tycker jag kan säga så att jag tycker själv att man ska kämpa i sitt land va, så länge man kan va. så länge man kan ja. Ja men sen eh, så så när man väl flyr från landet så tror jag inte att det är en slump att man hamnar i Sverige nej. Mm. Nej, men det var inte det jag frågade Är det en slump att man kommer just i oftast ifrån länder som Iran, som FN har visat i statistik att det är där invandringen, och flyktingarna kommer från. Är det en slump att de kommer från de svagare länderna där det är elände istället för Nej det, för det, det, där, där, har, det, det där är ju lång det är det är det är så att är så att det är det att är det är det farande runt i världen Allt från Indien och i Mellanöstern som det hette Mesopotamien när man, om man nu ska ta ja, men det är ju alltså flyktingar som flyr från länder Flyktingarna som flyr ja men nu vet att nu är det så här att nu är det ju 1991 va? Men inte, kolonien, men det är va? inte du vet, 1991 var inte du det första året i världen va? utan det fanns ett 1991 Men jag det det fanns ett 20-tal och, och, och, och det fanns ett 30-tal och det fanns ett 10-tal och, 10 och därför ja, var det orättfärdigt 1990. Sett som, som, som England om man säger i Storbritannien Deras eh, härningar runt I, i, i, i de Mellanöstern östen ja. Och deras eh, styckningar Utav länder ja, som, det att, det. Eh, ja, som gjort att det har blivit väldigt, De har blivit väldigt dåligt Behandlade i dessa länder ja, men Sen att de får en då dålig som det, det, Saddam Hussein det. I, I spetsen det, det, liksom, det, det, är en, det är en annan sen. Men annars så tycker jag inte att det är en slum Nej det, jag, alla länder där Storbritannien har varit med och. och Nej, men Storbritannien har aldrig varit i så När Nej, men Jesus Maria har de inte varit, att de har varit där De har varit där nere och gjort över gränsen och de har aldrig varit inne speciellt på styrt i Iran de, de, de, har, de, har, de har haft sina mandat lika väl som de har haft nere i, i, i Indien va? De har varit i Palestina Hur tror du att, att Israel bildades på, på, på grund av På för mark? Jo men de har aldrig haft I Iran styrt. som kolonialmakt vad det jag ville säga Jo, det, fast ja. Nej, alltså, det, det är mest botanien på det Det beror ju på att svaga och, äh, länder med, med undernärda människor det är därför det kommer flest människor ja. så, så enkelt är det okay. och sen ska jag lägga på nu, jag ska bara säga en liten kort det är jag tror, för att säga en, en sak du säger din korta grej ja. att jag tror inte de här människorna är svagare än vi, de kämpar nog jävligt tappert där nere, de som kämpar mot de här diktaturen och nej, bara. de är inte födda svagare men de har sämre förutsättningar ja, ja. Därifrån kommer därifrån. de sticker inte dit ifrån sitt eget land, bara för att de det är, sånt, det är, det här, det är de land. som har pengar. Det är de som har pengar. Det är självklart det var en direkt Det var en direkt reportagen som du kommer ska vi bryta på en gång. Om du inte vill höra på vad jag säger, jag bara säga dina saker. Så Nej, det blir det nämligen ett väldigt osammanhängande om, om du ska säga vad du tycker och sen så, så när vi har pratat färre så ska jag berätta efteråt vad jag tycker då blir det nämligen väldigt osammanhängande ja, men jag jag Utan det är nämligen så här, förstår du. Att de människor som har pengar sticker ifrån de här länderna. De som har pengar. De, de människorna som lider, som inte har några stålar. De sitter fortfarande kvar, va? De vet som hur har det? stålar. Vet hur vet du det? Ja, du vet att det behöver man... Jag tror inte man behöver en eh, treårig grundskola för att... Eh, för, för, för, så säga lågstadigt för att begripa Att de människorna som har pengar Kan gå fram till biljettlucka Och säga jag vill köpa en biljett dit Och en biljett dit va? De som inte har några pengar kan inte gå fram och köpa en biljett Dit och dit va? Det är ganska självklart, de som inte har några pengar Kan inte köpa sina människosmugglare. De som inte har några pengar Till både det ena och det andra där Kan inte göra det, så det tycker jag är ganska dumt Att utveckla Det, det säger sig självklart De, de rika kommer iväg de som, som inte har några pengar stannar kvar och slåss. Va? Så har det varit oavsett om det är där eller i Chile eller vad vi nu är någonstans. Va? De fattiga eh, blir kvar. Hur vet du att alla som flyr ifrån förtryck och diktatur eller ekonomisk katastrof alltid följer lagen och betalar för sig? Ja, de flesta gör ju det, för att åker flygbolagen Jag inte, jag Flygbolagen har inget intresse av att, att köra folk gratis över, över, över halva jordklotor. Nej. Det har de inte Nej, Men du vet att de åker flyga flyger Europa. Ja, det visar statistiken. Jaha, statistiken säger faktiskt också att de som åker hit är helt klart människor som är behovet av det. De som inte är behov av att komma hit, de blir ju oftast utvisade, sen begås det ju fel. Jag säger statistiken som var en håller Men okej, okay, det är olika statistik Står mot varandra Nej, jag har invandrarverkets statistik Framför mig här. Ja, men då är det bara att läsa till, Då men ser du förmodligen jo, jo, men Jag får läsa mellan raderna, förstår du, och se vad det står där Man kan läsa Man kan läsa en statistik eh... Rakt upp och ner och så kan man läsa mellan raderna Men ett, men ett eh, faktum är att eh, Ja men de som kommer kommer ju inte hit för kurs Utan de kommer för att det finns anledningar Nu du har ringt andra gånger Jag, jag det. tycker det här det är så meningslöst Ja jag jo visst, det, så är det är, är meningslöst enkl... Får jag fråga dig en sak ja. Får jag fråga dig en sak så enkelt Alla enkla. Ja jag kan svara på alla frågor ja, ja. Både du och jag vill åka till Åland va att vi har snuten efter oss Och öl på båten. Ja men vi har snuten efter oss Du har inte 50 kronor Som den här Ålandsbiljetten kostar Men jag har 50 spänn Vem tror du kommer till Åland Den som är smartast av oss Och vem begripen av snuten Ja men vad tror du Procentuellt tänkande det är ganska enkelt va Givetvis kommer jag att åla med min jävla 50 lapp som jag betalar vad och, och sluten slår dig va mm. Om du inte hinner göra med en jordkula någonstans Men du kan säga så här Om människan som du då i det här fallet eh, Har ett måste Du måste alltså välja Att antingen vara kvar och dö mm. Eller att ha chansen Åka dit Men ändå försöka åka till Åland Utan de här 50 spännen mm då tar du chansen och sannolikmässigt sett så är det också med tanke på eh, sannolikheten så finns det de som klarar sig ändå och de som åker dit ja visst, ja. men på ett flygplan fungerar det inte så va? sas ja, de här, SAS de här, ja, de här ja, multinationella det. företagen Som du förut ja, ah, Nu håller du dem om ryggen Är det inte så hör du När du ändå tänker efter Är det inte så här att sas faktiskt smugglar människor gratis Är det inte så Jag menar Sass det här som egentligen Ett multinationellt företag Nu är de nog inte det va Är de inte såna här goda människor Som hjälper folk hit Är det inte så med Sass jag menar det här som tidigare var ett multinationella Multinationellt företag Det är nog inte det i det här fallet I alla andra fall med de här multinationella Det är sådana här som suger ut folk va? Men det här ja, är nog som tack. du säger Det är nog som du säger De hjälper folk gratis Jag tror nästan de här människorna får betalt För att åka hit till Sverige va Är det inte så Är det så du tror i dina Tomma tänkande hjärna Nej men du Alltså du har fått för till den och andra också Att man måste ha miljön här För att åka flygplan Nej. Man, man kan faktiskt, Jag kan ä, bara konstatera Att på ja, min ja, månad Åka till Tunisien på semester ja, Man kan ju också vissa egodelar Och sen så har man några tusen Och så kommer man hit va? Och det är därför man inte har någonting att återvända till När man kommer kommit i det här landet ja. Men du, jag ska bara lägga på nu, det är bra att ha det här För det är ju frispråk att stå för att säga det är ja, bättre än folk det kommer jag igen. göra, det kommer jag göra, förstår du. Jag och kommer sända här, oh, ju, tills, tills, och bara på dagar. Jo, du, jag ska säga bara en sak, det här med råvaror Jag pratar inte om skjortor, papper, jag pratar om olja och andra betydande råvaror förut, jag tänker det här ja, ja, men det vet du, nu får du väl skylla på dem som sitter i världsbanken då Nej Nej, jag vet det, för då kan, du, då kan du åka in som Ahmed Rahm Med mina ja. gärna på, på, på, på, på Hej då <laughs> Ja, det var Det om detta ja. Nej, men det är väl självklart att de som har pengar sticker Och de som inte har några pengar Det är därför vi har kvotflyktingar Vi talar om flyktingar så det är det väl kvotflyktingarna De äkta de ska använda det. Vi har ett samtal, ja Inom... Ja, välkommen ja. Hallå, ja Ja, då? Ah, ja, kör på. Okej, okay, bra. Jo, jag tänkte bara säga, det är kanske lite utkattat det här just uh, som, ni, som ni pratade pratat om, som killen som ringde innan ni gjort ja. Jag har bott i Iran uh -huh. i uh, två år. Uh -huh. Jag ska inte säga någonting ont om det iranska folket, men jag kan säga som så att det är ett väldigt underutvecklat land. Uh -huh. Och de är väldigt dragna till, uh, eller väldigt lätt påverkade av olika fanatiska inriktningar som Ayatollah khomeini. Jag bodde där precis när revolutionen bröt ut då. Mm. Men jag kan säga som så och stödja dig på det sättet att... Borde du tillsammans med när Norman Svårdskopps eh, farsa bodde där då? Ja, det har jag ingen aning om. Han Hans farsa var en av de här tortyrexperterna där nere. Ja, vi bodde där när de tog gisslan från amerikanska ambassaden i alla fall. ja. ja. Det var mellan 79 och 81. Mm. Det var ganska stor anatik om det. Men i länder som Iran, jag har också bytt i Turkiet kan jag säga som så. Att det stämmer till en ganska stor del vad du säger. Att det är inte är så mycket en, fr en fråga om att det är uppdelat så solklart som man gäller att se det här i oskyldiga och skyldiga människor. Att det är regeringen som är skyldig och resten av världen som är oskyldig och så vidare. Och att det är de Absolut mest behövande som kommer hit Till det landet, för när man pratar om fattigdom I den utsträckning Och upp till den graden Som de som, de som verkligen Behöver komma hit, lever i där mm. Så är den så oerhört Så att en flygbiljet kan lika gärna vara Som en Ferrari Testarosa för ganska många av oss mm. Med lågavlönare i det här landet mm. Och jag kan gar garantera att Jag kommer ihåg att vi hade en Iran Nere oss en gång det var två uh, iranska pojkar Som jag bara råkade träffa mm. Och kom in till oss Och alltså bara sådana här saker som fönsterrutor De satt med total fascination Och tittade på vår skrivmaskin Och vi hade faktiskt ett par tandpetare Med, med uh, pappers svenska flaggor Där mm. och De tittade på med total avund Och var jätteimponerade av Coca-Cola Och precis allting Så det är en fattigdom som i princip utesluter dem från allt mm. Och inklusive flygbegetter Ja, ja det, det är det jag tycker att folk vill Men folk vill aldrig förstå detta va De vill aldrig förstå Men jag tycker att de Jag vet inte jag, Men folk inte får in detta i sitt huvud va att Men det är, de, är ju så att det är en ständig konflikt Mellan olika maktgrupper Och många av dem har inte någon makt Och många av dem har lite makt Och just den som råkar stå över den andra Och råkar trycka ner den andra Det här gäller ju nu är det inget ont om jag iranska folket. Men det är liksom den utvecklingen att den mäktigaste vinner i Iran. Mm, ja. Men lite nu och då så kommer den andra sidan att bli mäktigare. Nu är det så att Sjans regim var oerhört krutt. Mm. Och de levde i fullständig överflöd. De brukade, och det här är faktiskt sant, jag läser väldigt mycket om det här även efter jag bodde i Iran. Bland annat så hade Shahs världens dyraste friväcker i tillställning mitt. Inne i när halva befolkningen lever i total misär, eller 90% av befolkningen lever i total misär. Men nu då, och eh, många av de stora grabbarna som stod närmast, sa, skulle till och med beställa in mat från Maxims i Paris och flyger över till Iran mitt i natten bara för att kunna käka middag och sådana saker. De levde i en oerhörd rikedom och det var oerhörda klyftor. Men nu var det så att det till slut vände då. Och då kom de här människorna som faktiskt ville ha lite rättvisa och ville ha en fördelning. 90% av oljeinkomsten gick till inte ens en halv procent av befolkningen och sådana saker. Och det blev en annan maktkoncentration. Och de som flyr där, flydde därifrån nu är de som antingen blev på med de islamska fundamentalister eller är delar eller anhängare av den gamla... Maktorganisationen eller någonting sånt. Ja, det är det något som i augusti var på sägelsårg, för och emot alla talar. Ja, jo, det är. Sen det. Det är det ju sådana som har kommit på snet som kom en, en, först, ja, jag efteråt. Vad sa du? Så är det sådana som har kommit på snema och tåla efteråt och köp. Men, men alltså en, en sak emot. är garanterat. Det är att det är 99,99% så är det de som har pengar, de som har makt, de som har inflytande. Som kan komma hit Resten kan bara glömma Och ta någon annan väg Än att kanske kunna hoppa upp på sina fötter Och gå därifrån med sina Väldigt få egodelar Och försöka ta sig ut ur det landet Och det vore en oerhört svår grej ja, Och komma till ett grannland det det ja, Och jag kan inte se Långsiktigt Hur vi hade tänkt lösa de här problemen Med att ta in invandrare Eller flyktingar då i stora mängder, medan vi ändå precis som du sa, jag är egentligen ursprungligen amerikansk, jag bor här temporärt just nu, jag är halvsvensk mm. jag är alltid fascinerad av det faktum att i USA som ändå har en ganska mycket större social misär än vad Sverige har de har en oerhörd fattig som där som är, som är väldigt... Jo, klassskillnaden blir ju större alldeles i det vi pratar om jag måste säga den grejen så lämmer jag bort det för jag kan inte anteckna vad vi ska prata om, men mm. att mm. Det är också ett av de bevisen va, Som vi använder när vi Eller bevisen men det, det är så, inne, så är det ju så Att ju mer mångkulturellt ett samhälle blir Ju större blir klyftorna Ju större fattigdom blir det va, på vissa mål mm. Och det är det vi Jag menar USA är ett ställe Jag menar Libanon och det, Alla dessa mångkulturella samhällen Lyckas inte Det finns inga möjligheter Nej men att vi ska genom skattemedel och annat att vi är plötsligt så oerhört generösa på att slänga ut nu, nu ska USA slänga ut 60 miljoner dollar till kunderna, vilket i och för sig inte är fel på grund av att det är en massa hemlösa. 60 miljoner? Ja, 60 miljoner dollar. Ja, så då håller jag det det en del mer. Jag tänkte på att vi håller ut med våra urlandsbestånd och våra kostnader vet, så att jag tänkte annars. Ja. ja. Mm. ja. Men när det ändå finns, precis som du sa innan När det ändå finns en väldigt stor misär inom det landet Sen kan man vara filosofisk, sen kan man vara världsomfattande Och säga att naturligtvis ska vi verka långsiktigt För att resten av världen också ska kunna nå För de har ju också rätt att nå välstånd och integritet och så vidare Men det är ju helt klart att en regerings första ansvar ...väljer att acceptera... De, ...de alltid tar upp det här... ...när vi har det så oerhört bra i Sverige... det är faktiskt många människor som har det väldigt svårt... Där. ...och så länge vi inte kan hjälpa dem... ...eller så länge vi väljer att inte hjälpa dem... ...så är det fel för att... ...tills vi har nått en välstånd som omfattar alla... ...i det här landet... Mm. ...som omfattar också människor som... ...som har det väldigt svårt och inte får någon hjälp... ...då kan vi inte slänga ut... ...oerhörda massa pengar... ...då kan vi inte ta emot... En oerhörd mängd flyktingar. Men man måste ju reda upp sin egen situation. Precis. Det, alltså enkelt talat så är det ju så här, Om man bor i en lägenhet va, så Och sen så städar man den då. Mm. Då kan man ju faktiskt tänka sig att hjälpa grannen att städa och dammsuga ja, va. Men, men är det är absolut inga men, fel. För det är också väldigt många som har det bra i det här landet. Det, jo, men, men om man inte lyckas Dammsuga sin egen lägenhet Och städa den va Då springer man ju inte över till grannen Och hjälper honom med dammsuga mm. Ja men bara där, där Det var väldigt Kanske dålig liknelse Men just, Nej, jag... samma, vi måste ju reja upp I vårt eget land va Alla svenskar har det bra va mm. Som vill ha det bra Det finns ju faktiskt folk som inte vill Bo i bostad Som vill bo ute alltså, Det finns ju såna original och sånt vi inte räkna med, för de vill ju bo så, va? men människor som behöver vård och hjälp i det här samhället, som inte får det när de inte får det då har vi inte råd med, med världsförbättrapratet mm. och inte bara pratet, utan med plånbett. Mm. Men sen är det absolut inget fel med privat initiativ som precis Bob Geldof uh, galan uh, till Afrika eller någonting sånt. Det är Nej, jag tror... Och fadderbarns äh, stöd och såna här saker. De som känner på sig att de har det bra. Men nu, nu är det ju alltid det dilemmat att folk är väl lite mer egoistiska att de inte vill dela med sig allt för mycket. Men jag tror ändå så pass mycket på människorna att vi kommer, precis som jag har gjort. Förut att ha privata initiativ Som kommer att hjälpa de här världsarna Jo men det visar sig att de här Privata initiativen och även genom kyrkorna Frikyrkorna Att de ger ju mera, alltså, de ger ju mera Resultat för pengarna då. Mm. Det finns ingen På samma sätt Någon, någon um, Vad heter det Eh, byråkrati va? det finns ju de har väl också sin byråkrati men det kanske är nödvändigt men det, där, där når hjälpen fram va? man kan se på på hoppets stjärna och Rumänien mm. det, det, menar, det når fram va? hjälpen når fram och sen sådana här privata initiativen det har varit mycket diskussioner här med Bondeldov och, och så va? men, men eh, eh, jag tror att jag tror mer på sånt och du vet att där jag tror att, if, att i förlängningen men Slopan av den statliga uh hjälpen, mm. Så skulle man alltså kunna hjälpa folk Mera Jag tror att det skulle bli mera mm. Hjälp till folk I deras område där de bor För det är ju dit hjälpen ska komma va? Det var det jag pratade om tidigare med en person där mm. att man, man, man vill ju bli hjälpt här i Sverige Om vi råkar åka illa ut va? Mm. Och flyga ner till Italien För att få, få med macka va? Mm. Och, det, och, och det Och samma sak är det där För, för um, för, för När det gäller ljudhjälp. För idag så säger ju svenskarna liksom att då betalar inom bösa eller hjälpa någon hoppets stjärna eller någonting sånt där. Mm. Mina privater skickar iväg någonting till Det där går ju på skatten, säger man. Mm. Men som avslutning ska jag bara säga: Ingenting ont om det iranska. Nu, nu påpekar jag speciellt iranska folket i och med att jag har bott det. Mm. Det är inget inte. ont om dem och inget ont om individer nu som är i Sverige och det finns säkert sådana som har behövt komma till det mm. Men uh, jag som har bott trots allt i Iran och känner till en del av det mm. och dessutom känner många iranier här och utanför, eller känner och känner, men känner till rätt många Jag kan bara påpeka att det finns inget tvivel om att det är de absolut privilegierade som kommer hit. Ja, men det säger Eftersom att jag jobbat som försäljare, jag jobbat som försäljare sålde en massa produkter och då var det väldigt många gånger man fick åka till just de här olika kebabrestaurangerna och pizzarestaurangerna och det är väldigt många iranier och törkar och sådana från den delen av världen som har kommit hit då. Det beror ing, ingenting alls om att, att De har mycket pengar Nej men det säger sig självklart ja, man, jag, menar, <går> rent, jag menar Nu när vi pratar om dåliga tider för LO-familjer Och så va mm. Och snabbt har råd att åka på på På, på, på Gåle På, på Stockholms, Stockholms kommun Semesterhem och sådana här ställen Så det säger sig självklart Att, det, att de mest privilegierade pre, Privilegierade privilegierade. Ja, har råd att åka på utlandssemester va? Det är ju samma sak där va Ja, ja men det är, det är så enkelt Alltså så, så, så man tycker att det begriper folket Eller det där så ja. Men så, ir iranierna är ju väldigt hatiska mot USA Kommer tänka på jo, då. Ja som, som amerikan Men det, det kan jag nästan förlåta dem För de, de är ju alltså så oerhört Dåligt informerade i det landet Det finns ju knappt några kommunikationer Alltså det var och alltså, det, det är en väldigt fanatisk inriktning som de går på. Men uh, vi fick stå ut med både stenkastning och... Min pappa är svensk alltså och han jobbar som svensk diplomat. Och till och med som svensk fick vi utstå en massa stenkastning och... Brände flaggor utanför vårt hus och såna här saker. Men det är ju en helt annan sak i och för sig. Men det, det, det, det är... Det är absolut... råd. ingen tvivel om att, att uh, utlänningar i största allmänhet... Det är långt ifrån välkomna. Men olika... nu nu är det i princip en, en västerländsk upplaga men jag brukar läsa för på den på, på Posten till Iran Times. Mm. Och jag tycker den verkar inte vara så väldigt fientligt inställd till. Jag är ju förstås i vissa saker ibland som inte är så, så roligt för amerikaner att läsa sig, eller västlänningar. Men så i den tidningen i alla fall, så tycker inte jag att, om man jämför med förut. Mm. Ja, uh, nu, nu har ju den här Johnny börjat öppna sig igen emot men uh, mm. nu kommer ni tid, så, så var det ju den lagen som gällde i USA. En sak som uh, fortfarande görs i iranska skolor bland annat det är att i USA så har man ju den här I pledge allegiance to the flag of the United States of America, det vet jag inte om, om du visste. Jo, ja, jo, jo. Iran så uh, står man fortfarande upp på Sverige när man ska krossa den stora satan varje morgon. Jo, jo, jo, jag vet jag vet att alltså de gjorde det varje morgon, du vet jag vet inte. Men, men att det är en allmän. en sån där. Salm till... som går rätt ofta. Det, det... Ja, så i USA toppar det inte många listor. Samtidigt så har de ju en ganska stor utveckling av amerikanska produkter och såna här saker. Jo, jag vet, jag läser ju där och det är ju faktiskt. Det... I Teheran Times, då, det är ju, om man läser den, det är ju faktiskt till och med judiska affärsföretag som annonserar där. Mm. Så att så, så dåligt verkar det inte vara för dem heller. Nej. Men många gånger så har jag tänkt oss att det här eh, problemet som de eh, har, eller att de just hatar USA, det är ju på grund av palestinakonflikten konflikten då. Ja, och det, det kan man ju inte förlåta. Man kan ha förståelse för det i alla fall man kan förstå att det har uppstått en konflikt i alla fall. Nu, nu är det ju klart att jag är mer på amerikanernas sida än mig, mm. jag att jag är halvamerikansk själv. Jo jo, jo, jo, Men en annan sak vill jag bara ta upp, ta upp här och det är just det här med den värnaren för den liksom nationella känslan. Som amerikan som har bott i USA nu i 11 år um, mm. och har bott här i fyra år. Jag är ändå väldigt stolt över den svenska delen av mig själv. Mm. Jag har alltid konfunderad helt enkelt av den här konstiga inställningen man har att, eller den här väldigt halvhjärtade patriotismen som finns här, bara om man jämför med USA, nu är det klart att de är väldigt olika människor och olika kulturer Vi krig för lite förstår du. det låter hemskt att säga så va, men, men det är så vi vet inte vad vi kan gå miste om va mm. jag har våra grannländer och jag menar USA är just ju inte befejd med någonting men våra grannländer, Norge eller Finland eller vad man nu säger de är ju De har ju haft den 17 maj Man vet ju vad man fick för befrielse 17 maj. Alltså jag pratar med folk Som inte ens vet om att svenska nationaldagen Är den 20 juni mm. I USA så, det, det här vet ni säkert om Den 4 juli så Så är det för det första alltså det, det är barnen som står ut och Barnen som står ute och Vaggar med flaggor och folkhoppar Omkring det, men folk ingen Nazi stämning eller ut, överleksenhetsstämning eller något mm. sånt. det är helt enkelt att man känner sig stolt över och, lite nu och då över vad man har åstadkommit och, och, och att man känner för sitt land lite igen. och jag tycker absolut är inget fel varenda gång jag kommer till Sverige och jag åker ner och jag ser att det är väldigt rent här och det är trots allt ganska rent luft och man ser alla de här oerhört vackra flickorna som går omkring och bara allmänt trevliga vackra människor välklädda och man känner en oerhört stolthet över att vara svensk. Och jag tycker om man går ut i körgården och man ser hur oerhört vackert det är i det här landet, Sen den vackra sommaren och vintern och sen hur duppiga vi är i sport. Och... Vet inte, det får man ju knappt säga. Det ja. det får man ju knappt säga. För då kommer ju Peter Nobel och när det blir såna här gullmedaljer eh, vad som det var då i hockey. Då börjar ju Peter Nobel tala om nationella övertoner va. Ja men jag, jag, tyck, jag tycker det är jag, jag tycker alltså att Det finns ingen anledning varför vi här i Sverige Inte skulle vara stolta över oss själva Vi har gjort ett jävla bra jobb Och de som har jobbat här nu och, och byggt upp det här samhället som vi lever i nu Har gjort ett jävla bra jobb Och de ska kunna gratulera både sig själva Och känna sig stolta över Tillhör ett land som verkligen har värnat Om sig själv så mycket som vi har gjort behöver värna mer Och jag tycker absolut Helgdag på 6 juni Varja flaggor var stolta låsa i trumpeterna Stå upp framför när den svenska nationalsången spelas. Det är någonting som många amerikaner läger ut över som jag är här. Mm. När man är på ishockeymatcher och fotboll bara sitter ner när nationalsången spelas och såna saker. Det är ju bara det är en, en helt Du år, går han han i Frankrike kommer bara byter land. Han han vart förbannad på en minister som, som inte åt förräd eller soppan då. Mm. Så att han, det är ju, där är det ju väldigt sina mat eh, ja, Tradition var I Frankrike va mm. Så han åt inte soppan då När han gjorde det tredje gången han träffade honom Så, så sa han då Eller jag översätter på svenska då att, Alltså ni äter inte förrätten Ni hälsar väl inte fanan heller förstår jag mm. <laughs> liksom, Förstår jag alltså, Men det var liksom lika viktigt och inte, Att det ja. är soppan som hälsar fanan alltså, det... Som en liten, det, här, det här är kanske inte men Bara för att visa USA Du vet den här serien Roseanne Barr Som kör, som de kör här på svensk TV. Ja, ja ja Kör rätt mycket utländskt på svensk tv Men ja, är lite äh, för, för mycket Ja äh, Och det är en annan sak Men det, det kan inte ta oss in i och för sig Men uh, Roseanne Barr i alla fall Råkade du för en oerhört stor skandal I USA när Vore på en uh, baseballmatch Där brukar man alltid köra Amerikanska nationalsången Och allt möjligt och då stod hon upp och uh, som ett stort kämt så skulle hon komma hit och sjunga den amerikanska nationalsången väldigt fult och, och hon skrek och dräglade och spottade när hon sjöng det och sådana saker. Och hon fick aldrig höra slutet på det hela och hon höll på nästan lägga ner en tv-serie. Jo, jo, men det kan jag tänka. Där är det... Men här, du vet, här får man skrika... Hur man vill va? Ja. Du gamla, du feta, du smällfeta ko Ja jag menar sånt sånt är, sånt är verkligen Det är redning. va? Det är heddling, jag vill bara påpeka alltså att Det finns många olika länder Som, som har det här Och det är har det fan men det, det är absolut ingen nationell överleksenhetstron eller något i sånt, det är helt enkelt att Japan är stolt över att vara svensk och det ska man vara också Hur många olika nationaliteter finns det egentligen i USA måste du börja räkna efter riktigt noga? Oh, det finns en hel del och det är därför det är ganska unikt Sverige men att de, de samlas liksom under en flagga USA är ju ganska unikt i med att det har upp på ett väldigt annorlunda sätt mm. Sverige är ju trots allt två tusen år, eller flera tusen år gammalt land som Ja. Och byggt upp sig själv i grunden och det är... ja, vi, har in, vi har ju haft invandring Om man säger i Sverige Men det har ju varit då ett Europeisk invandring Det är ju mång, många europeiska land va? Det är ju skottar och balloner Och mm. finska nybyggare Och balter och så vidare mm. Men de har ju varit närbesläktade De har ju smultit in va? Mm. Och sen är det ju det att de har ju kommit i mindre omfattning Va Ja. det har inte vält in på 167 nationer samtidigt va. Ja. Så de har ju assimilerats I landet va ja. Men till skillnad mot nu Nu håller vi ju på att bli assimilerade istället ja. Eller alignerade va, I vårt ja. eget land Som absolut sista punkt så vill jag bara ta upp Att det är Rätt oundvikligt Att, att det uppkommer svåra kulturkrockar nu när det sker en massinvandling och massor. Jo, jo det säger sig självklart att det blir va det, jag menar, de, de där ä, idioterna som tror då att det blir så bra De kommer hit och de, och de blir precis som svenskar som vi är och de blir så, jag menar, Det är ju bara utopi. de är så verklighetsfrämmande va? De här människorna som, som humlar på va Maria Leisner och de här ä, Folkpartiet va de just bara på, på det finns flera Men de uppmuntras krävs. ju till att behålla sin kultur och språk av mm. Ja men speciellt alltså den islamska populationen som kommer hit jag, jag tror inte någon här i Sverige kan verkligen förstå vilken oerhörd tryck det finns vilken oerhörd förnedring det anses som att, att, uh, att gå och liksom uh, underkasta sig en underlägsen kultur som de anses andra kulturer, speciellt västerländska kulturer Vara då Det finns ju en viss tendens att äh, Till exempel i islamska länder Som Iran Att, att lämna islam är, är ju någonting så oerhört Så att det är alltså fullt Tillåtet med avhuggning av händer och, Men man får ju här, ja, man svårast, får inte lämna Vissa islamska länder Ska man säga ja. Man får ju inte lämna och gå över till kristendomen Däremot är kristendomen helt tillåtet Men, men man får inte lämna ja. Islam och men det är, det är ju alltså inskrivet i kronen. Det här är absolut inget ont om islam heller men det är, Nej, nej, det är jag, jag förstår bara... det, det är ju sådana saker som är obeskrivliga fakta Det är ju så ja. Och mm. alltså att säga, att vara så nej Att säga att det inte uppstår Krockar när, när Islamska kvinnor och, och, och Islamska män ska sig I det här samhället, det, det är ju bara Ren lögn alltså mm -hmm. För det blir ju så, och sen så de är delvis Uppmuntrar och det är det som vill de väldigt mycket Behålla sitt eget språk och sin kultur Och sin nationalitet och såna här saker Och kommer bli att att de, de hänger omkring med sina Och vi hänger omkring med våra Och då uppstår de här konflikterna Och det kommer inte att sluta gott Och det kommer att sluta som det har blivit I USA Med den invandringen av 32 miljoner Latinamerikaner som uh, Som in över gränserna De, de blir stora kvarter som aldrig lär sig engelska right. som precis som här som aldrig, lära, som aldrig kommer lära sig svenska som kommer hålla omkring med sina som kommer bli mer och mer fientliga mot oss och vi mot dem och det är alltså en väldigt tråkig utveckling jag tycker det vore, my vore mycket mer positivt om de var där i sina länder och hjälpte att bygga upp sitt land vad de gör mest nytta och där ska vi försöka stödja dem på olika sätt oh. så mycket som möjligt och, och se till att långsiktigt att bygga upp sina länder Men det hjälper inte att de som kunde vara kvar Och kämpa i sina egna länder Att vi tar delar av dem De som kan, de som är privilegierade mm. Att vi släpper in dem i det våra problemet länder Problemet är ju fortfarande kvar i hemlandet va? Ja, ja det är De verkliga kämparna de, de sitter där de, de sitter Till absolut största delen inte kvar här De sitter där nere just nu De är där idag och de kommer alltid att vara där. De kommer aldrig att komma här Då mm. är det bara. Ja, ja, så var det. det jag skulle säga. Du har sagt många sanningens ord hör du. Mm. Du ska tacka att du ringde. Tack ska ha. På. så mycket. Så trevligt sommar och allt för jag vill säga till alla lyssnare. Ja, så telefonen och ringde på en gång. Välkommen in här. Ja hej, det är Alvar som linger nu. Oj, kom. Nej, hej på Alvar. Kom det fram? Ja, alltså jag hörde den här. Eh... Alvar, ja, det är får jag fråga? Här som kom direkt. Ja. Alvar, för jag frågade inte fråga bara. Ja. Har du skickat ett vykort till oss? Eh, nej, det har jag inte. Nej, nej, nej du var, Fick ett vykort förstår du. Så det stod eh, Alvar titta på dem och jag trodde det var att det var Alvar som tittade på framsidan på kortet. Alltså att du hade sett det. Nej, det är väl någon som har äh, skojat dem och försökt. Det var från Knivsta. Det stod. Äh, det är det, där här, där är det. På där ligger på bilkortet här. På kopiaten. Där det stod. Det var från äh, Knivsta. Ja, nej, det där stämmer inte. Nej, det var någon som har kopplat ihop något lite för att vinseledan. Exakt. Ja. Ja. Vinseleda. Ja, vad hade du... Så, på... eh, vad jag vill nu eh, framföra här, alltså som, och, som också eh, är mycket väsentligt, vet du? Alltså i, i vårt land, Sverige, här är det många under årens lopp och det pågår fortfarande som har, som har blivit och blir förföljda oskyldigt av eh, ansvariga och myndigheter och byråkrater och allting och de bygger vidare på tragedier och, och detta skapar ju också ett oerhört hat emot politikerna och och, och byråkraterna alltså, alltså ett, ett hat som blir bestående och att dessa att dessa inte kan tänka längre än näsan räcker och, och för att ta reda på orsakerna och ställa till rätta situationerna. Det, det måste man säga att, det, att när de inte gör det så är inte undra på att folk frågar sig om de har något järnceller i skallen eller inte. För hade de haft det så hade de ju tagit reda på eh, sammanhangen och, och sett till att det hade blivit en balans i samhället. Men rö då har de ju underlåtelse att göra. Men rösta bort de där packen ja, som ojäl, vi de, alltså, vet, när, de inte, när de inte kan förbättra sig och uppföra sig eh, som normala människor, de som är då är vi ju helt enkelt tvungna att eh, rö alltså, rösta bort dem för att det eh, får Få, alltså få äh, alltså vårt vettiga alternativ äh, gällande. Parasiter ska bekämpas, vet du? Ja, till varje pris. Alltså, jag har tog upp det här nu för att äh, för att det finns flera äh, av våra lyssnare som känner igen det jag nu säger. Och äh, efter mitt samtal så kan ju de äh, komma in och bygga vidare på det teman. No. och du vet alltså man kan ju inte säga att det här om välfärdssamhällen när, alltså, när eh, folk inte får leva i lugn och ro och eh, ska jämt och ständigt bli attackerade utan orsak i tid och otid genom att de inte tar rätt eh, på eh, sammanhangen utan bara by, alltså, bygger vidare från, eh, alltså, från den ena tragiska grunden till den andra och, eh, och just det. Just detta har ju också inverkat att det har blivit fruktansvärt hat emot dem. Och de har ju vuxit upp ett så kraftigt hat emot sig själva att de kommer att, kom att få det väldigt jobbigt att ställa till rätta det När de, om de förhoppningsvis vaknar upp över, över, över sina egna galna handlingar. Vi måste minska ja. byråkraternas makt. Ja visst, du vet som det nu är så behöver ju helst av allt ta bort 60% utav eh, byråkratstyret därför att de, de har ju missbrukat eh, och eh, a, a, ja det hela och använt det på ett eh, ja, på ett negativt sätt alltså, de är helt enkelt överflödiga och de har ju sett många sammanhang på att de är för det med 40 eh, som är kvar för att få en Jämn balans och, och förbättrad ekonomisk situation. För alltså, Sverige sparar ju flera miljoner på en sån åtgärd. Det är klart. Därför att när de använder sina arbeten som de nu gör så, och, och slösar med våra skattemedel och, uh, och förstör mer än, uh, än att uh, de ska vara till för att göra nytta. Så är ju befogat med den åtgärden. Jag läste upp i Fagersta skulle ju kommunen spara pengar. Men ändå var det 4-5 politiker som åkte till Island. Och varje gubbe kostade 9000 kronor i, uh, sammanlagt med hotellkostnader och flyget och alltihopa. Ja visst. Det är en skandal det är det, det vet det vet man de skapar så mycket skan, alltså sk skandaler så att hela landet har ju drunkna i skandaler alltså är det är som en ocean Så slår man ihop alla eh, kända okända sk eh, skandaler och all förstörelse som måste ha kommit så, eh, så, så, så går det ju till världshistorien eh, alltså alla vidriga eh, sk skandaler och de har ju skryter sig de har ju skrivit och, och sagt hur, hur fantastiskt Sverige är. Men det enda Sverige eh, är fantastiskt i, i själva verket det är ju att eh, förstöra den enskilde indiv individen. Men alltså, de menar på att den är fantastisk när de hjälper utomstående och förstör sitt eget folk. Men eh, den... Det vet vi att den rätta sanningen kommer aldrig fram ja, de eh, de, Utan det tiden. ska förfinas allt eh, vilja Utlåna var, mänskliga varelsen och ersätta den med massan ja. Det var ju en som definierade kommunismen sådan en gång i tiden, Ja med just socialismens, precis Fast inte den nationella socialismen men det är en annan femma Ja kanske. just precis Ex Ja du Alvar det är mycket, mycket med detta ja. Jag tyckte om du hörde från början jag berättade här om den här Kommunalpolitiken här var en från V och en från Miljöpartiet Som, som skulle åka titta på En kollektiv eh, Jag tror var ett stall någonstans där för tunnelbanan Och de tog limousin dit Statens limousin Istället för att ta kollektivtrafiken Men de måste väl ha gått till de där stallarna Annars kunde med inte trafiken komma dit Rösta bort de där tycker om sådana, Ja som absolut Som talar om, värnar om miljön va Och sen så, så tar de, så åker de stadens limousin mm. Ja det är så typiskt så Alltså de ska alltid eh, Alltid Ja stolta Och stödliga som de är Och, eh, och lyxigt Och de har ju eh, Men De har arbetat på sånt negativt Sätt så de är inte värda En salte till gröt en gång och ändå, åker de, och ändå åker de väl gratis va, på kommando? Ja, ja, visst. Terrorister ska alltid äh, utmärka ja, sig och Har bra betalt för att de har för ha förstört sig in mycket. Och det skulle inte alls förvåna mig om, om det skulle bli så galet i det här landet att de som har förstört mest av alla äh, får Nobelpriset. <laughs> Man ja. kan vänta vad som helst av de här galningarna Du det finns väl Andra just i världen Som har fått Nobelpriser för att de har riktförstört ja, Och ljugit det. och hycklat Ja just nu det tänker och jag att det på Gorbatch det finns andra Ja och, och, och, och samma sak Kan vi hä alltså vänta här med mm. Ja Det är för att de följer den eh, trenden Och då får man räkna med det Ja det är bedrövligt Ja Alltså, eh, ta efter skandaler och så sen och så sen så när de har debatt på tv så, så, eh, så ja, då förfinar de allting och så nu har man ju sett när det närmarser valet var de fjäska och snacka fint. Men, eh, men ingenting eh, av, av vad de har sagt och säger stämmer, stämmer med det eh, verkliga förhållandet Nej, men... och, och alltså. I landet, alltså vad det beträffar folks denna situation. Ja, men du, du vet, det stämmer. De har jag... ingen täckning för den de kommer mm. med. Det här, det här programmet som var den här egen debatten, Det var ju hon eh, Hon eh, eh, som var tillsammans med bonden där, då, som är bondefamiljen. Det var en kvinna där som talade och ville ta upp lite grann om arbetskraftsinvandringen. Och det skulle bli för med för bonderörelsen nej, nej, nej, nej, nej, nej, det tar vi inte här Det skulle, det skulle, det fanns inte program för va? Nej, jo ja. Men sen när han har den här, den här eh, Riktiga rögardisten där Han såg ut som en riktig å, återuppväxt Från 68-köret Med schägg ja han var verkligen, jag ska kan man ha i och för sig utan att vara så. Han var när han började tala om SOS, rasismen och alltihopa och så. <här> <här> ja, ja, just det. Då varte då de och pratade om att den ena överträffade den andra folkpartiet eller? Han var så oj, oj, oj, oj, oj. ja du vet ja Ja, det är överträffar varandra i galenskapet. <här> det är därför ja, de kommer. Det när man ser de där idioterna, vem just fan ska gå på dem? Det är ju väl idioter. <här> Ja, nej, men så är det. Ja, men folk ja. får på det här med ny demokrati med Bert Karlsson. Han får väl, i och för sig, man ska inte bekämpa nya. alltså De har ju sitt problem också, men man blir ju konfunderande. Bert Karlsson snackar om att slopa lapplistorna, och sen har han egna ut på Sommarland, alltså lappa bilarna på de som åker runt där. Titta på hans evard heter. Dub, dubbel moral. Ja, jag är det ja. Det är så typiskt. Och du vet, nu är det bra bedrevligt att de ska avveckla bort jordbruk och allting. Alltså, ja, alltså vi man då säga det att ett land utan, utan försörjning, hur ska den eh, klara sig i en krigssituation? För det kan ju inte känna för det här med egen kommissionen att det kan bli något kärp på linjen. Och då åsigen spricker hela, he, alltså hela ballongen för dem. Och då är det kört. Och så förbjuder de snuset också. Ja, det vet jag om. Ja, jag <här> Man skulle visst klara sig. Ja, det vet jag om. Ja, det är en hård fråga där, så du vet vad du ska rösta om det blir folkomröstning. Om EG. <här> men det är klart. <här> har <Jaha>, ja. <här> jag tänkte att jag skulle föra in det, alltså debatten på hur de behandlar sitt mm. eget folk. Alltså, och, och efter mig... Och, så kan det ringa in no någon som, eh, som kan fortsätta på eh, temat för alla, alla aspekter måste belysas i grunden eh, så här före valet så, så att de vet verkligen orsaken till varför vi vill, vi vill ha en alltså en, alltså en normal ordning här som vi inte har haft på länge nu Nej. det är lite upp och vänt. ja och Rösta på svensk samling. Du får rösta Just, på svensk samling. Han. Ja, o, men det är klart att alltså, jag är medarbetare i det här. Så att det, det, alltså, det är en helt naturlig sak. Nåväl, då, då får vi se om det kommer någon som hänger på det här då. 20, ja, det var det jag tänkte på. 24:00 i klockan. Ja. Alltså, eh, jo just det De, de börjar få ve alltså, veta att eh, Det har ju pågått i många år Alltså, de här hemliga År 20 Förföljelser ja. 20, Som, då, ja. ja, av sitt eget folk, ja just det Men det är klart Alltså, de, alltså, de, de gärper utomstående Och så sen förföljer sitt eget folk Och går bort dem Det är inte undra på att det är en i landet. Och sen parasiterar de på Våra pengar Just det, alltså eh, slösar med våra skattemedel och använder det till sådana alltså, här saker som jag har sagt Plus allt annat Så säger de att de inte kan uttalas i enskilda fall Nej just det, alltså det säger de enbart av den anledningen att, att de vill att inte beröra det Eftersom att de har förstört så mycket i enskilda fall Det är därför de, inte, det är därför de kommer med dessa uttalanden no. Och det bevisar ju vilka terrorister de är Ja ah, då så är det <laughs> Rösta bort dem bara den 15 september Och ja, svensk, svensk samling Inte samling. precis Det är det enda som hjälper Svenskarna måste samla sig till en Kraftfull manifestation För att, uh, vi får en för att, att Arka ner terroristerna i, i sopcontainern mm. vi får en nationell Styre i detta land och inte något högernationellt styre. Riskerna är ju ofta överhängande Ja, tyvärr är Ett Eftersom högern stöder ju ofta genom ekonomiska bidrag De mest högerställda nationella grupperna Så det finns mm. ju, det är väldigt fara i risken där Ja, Och då kan vi få, Då för kan det. vi få dödsstraff och hela koket på, på, på halsen så då får vi sjunga Du gamla, det fria Och sen sola oss bland björkarna Medan de hugger huvud av folk på Sägerstorg Mm, det är ju härligt Nej, ja. så vill vi inte ja. ha det Nej, absolut inte, jag instämmer Nej, rakt fram ska vi gå, inte till vänster och inte till höger Nej, en rakt in mot, mot Mot ett verkligt folkhem Där man, där, där de som har ansvaret ska tjäna folket och inte, och inte härska över folket och och, och, och, och och bara diktatorer som de nu är. Vi ska tydligen gå med i Ege nu på en gång och sen ska vi folkomröstning efteråt. Ja, helgalet. Eller hur det nu blir. Ja, det är sinnesjukt. Det är sinnesjukt. Ja, det är vi med 84. De har väldigt bråttom också komma in i Ege. Ja, de har ja, också det. bråttom att dela med sig med det som, vi, som finns utav, utav alla de Ja. Okej. Ja, okay. ja okay. Det får vi får väl säga så då så ser hur Roland. Ja. tack. Ja. Det var Tack ska du ha, Ja, hej hej. Hej hej. Hej Hej. hej, hej. hej, hej, hej. hej. Jaha, då tar vi väl lite musik och vi tar väl eh, Två låtar tror jag nästa. Okej okay, då. spelar nu, Det är luft eller rättare sagt friskluft. den här gången ska det faktiskt bli finpus nikotinus. Men det röker vi inte i studion här. Vi har ja, nämligen det som bestämmelse. Och så att vi går ut och röker. Då blir det två låtar musik under tiden. stig ibland som om du var här hos mig och jag tar din hand jag saknar dig, jag drömmer dig vi älskar med varandra. jag stillnar mot ditt bröst smeker mig jag drömmer det svårt men när det bara tunga versen hit för tvivlar Stolarna bullrar med stolarna, satan är kommande på val Grares i skänken, trumfer du gal Aga på bänken och tomstor på kal Järgen har gästras bytter och läser ner i källars val Ach, hisch bin heint, Min kontrakt till en sinne, går. Här zijn mal jak, misch förpinder Nocht, jag ska alla flickor kränke på spelhusen vare flink Allt på min hustru tänke på Katrin. Skämt fiolen stämmer, bringt med pleck och penne Freilis hör jag dig nu till, to fan vid värsta fink. Värde lotta av väckarna, fejare fötterna i gamla galeja Fönstret på hakarna, ljus, i stakarna, luckorna skryva och stäng Skumpa kanaljer och fötterna fläng rostiga i och snitej och släng Damma och sopa, nu ropa, birbla, skruv och sträng Mit min rätte blut jag skriver tischnutet refer sal Tiet jag mishn och Gans frättral till barnikter, sällan hot i kyrken går. Truget fyller mine pliktar. Klocken på, slämme alla krampar. Stor kom till november. Manum et propria, auf kroken. Idag Enligt svea rikets lag Ta fan Jag har mördat fyra män Fyra män Jag har mördat fyra män Fyra män Jag har mördat fyra män Är mig i himlen När jag träffar dem De är fan Prästen står här nedanför, nedanför. Rösten står här nedanför, nedanför Rösten står för nedanför, lockar med sin ängla kör Men jag vet inte vad jag gör, ta mig fan Där står böden med sin huva så röd Där står böden med sin huva så röd Den ska och huvan röd, han ska bli min bleka död För det är ens det för bröd, ta mig fan Och mitt skrik, och mitt skrik Ni som vända om mitt skrik, och mitt skrik Ni som vända om mitt skrik Ska få se ett varken lik Jag gör allt för min publik, ta är fan Liten Karin, hon är här, hon är här Liten Karin, hon är här, hon är här Har du bandat samtalet igår? Liten Karin, hon är här Hon som var mitt hjärtat kär Kan ni se så stolt hon är, ta mig fall Detta är min apeslåt, apeslåt Detta är min apeslåt, apeslåt Detta är min apeslåt, ap ap snart det bryr en styxa båt Ingenting att göra åt, ta mig fall Ingenting att göra utan mig fan. Ingenting att göra utan mig fann Jailbert Singers med Mördare Anders var det där sista Varsågod in i studion och vi har ett samtal Ja, alltså det kommer ett samtal Vi funderar här, det har varit alldeles tyst i telefonen här Medan... Ja, eh, det finns ett samtal ja. eh, Jag ska säga här också Vetskapen att eh, Du som har skrivit det här eh, Om... Eh, Aborter Som de har skickat oss Jag har fått det, jag ska titta på det här Jag tror eh, man, eh, man skulle kunna bearbeta lite. Jag tror nog att det är bra som det är Men vi ska vi ska, eh, ska läsa in det För han är bättre på att läsa innan till Än vad jag gör Så det kommer vi senare på. Ja, kan Jag kan säga så ni vet att vi har fått brev Vi, talar, vi läser ju alltid upp Det som vi får till till eh, Sverigepartiet och vi tar tacksamt emot bidrag i form av frimärken sådana rabattfrimärken eller så eller pengar som ni sätter in på vårt postgenommer som är postgenommer 88795-0 alltså postgenommer 88795-0 brev kan ni skriva till oss på adress Sverigepartiet förkortat SVP box 153 Postnummer 19123 Solentuna. Ni kan även skriva till eh, Sven Samling och det gör ni då på adress brevlåda 100 114 79 i Stockholm. Så var det sagt. För vi har även såna här nationella t-shirts med vikingar och solkors och 120 kronor styck kostar de nu 120 kronor styck, det kan ni ringa om på våra telefonsvarare Som vi har på det här sammanhanget Som vi har telefonväkteriet nu eh, Och beställa en sån här beställningssedel Eller skicka brev och sådär Nåväl, eh, ett samtal har vi fått Välkommen du som har ringt till Sverigepartiet på telefonnummer 08 45, 45 76, Med 6 45, ja, en 6 ja. En 6 är mycket viktigt att lägga till så kommer man till det där bandet som säger att man måste göra det Välkommen du som har ringt Ja, hej igen mm, eh, Jag ringde upp med anledning av den här sista killen då Som eh, sa då sa då att eh, vi kunde ringa eh, den som Alvar. Ja, ja, ja, om jag säger så här då istället mm, För att gå på saken eh, Man blir följd av myndigheter var det någonting Ja Han alltså sa då men vad, då ska jag förklara varför myndigheterna, varför myndigheterna gör så här mot vissa personer. Att de mis, misstolkar deras ärenden och jävlas med dem och, och, och, och klappa ner dem och trycka ner dem. Det gör de för, det har med detta att göra. Att man kan ta liknelse då, Om Jesus då. Därför att han själv har lidit kan han hjälpa de som lider Och det är därför som våra myndigheter och polisen och hela djävulskapet jävlas med somliga människor. För att de ska kunna hjälpa de andra då som får lida för att myndigheterna också jävlas för dem. För att de ska slippa besväret och kunna sitta där och roa sig av skojighet och och gå på par, eh, parklubbar och allt vad fan de går på ursäkta uttryck men jag blir förbann och nu lägger jag på luren för nu Jallarhornet och vårt program heter Jallarhornet Sverige Vakna den 8 april år 2000. Ansvarig programutgivare Kenneth Andersson, tekniker är Geo Limberg. Eh, vi ska ha direktsändning med telefonväkteri här. men Jag har valt att eh, förinspela själva inledningen av programmet. Och jag ska försöka begränsa mig lite grann här. Vi har en del viktig information vi måste gå ut med. Men efter det här inledningen som jag läser in nu så kommer vi alltså att gå ut i direktsändning med gäster i studion. Och sen kommer vi ha öppen telefon med i. Vi sänder nu fram till klockan 18.30. Vi har två telefonnummer hit till Jallarehornet. Information får man på telefonnummer 7777795 en tips och insändartelefon. Har vi på telefonnummer 598-179-54. Vi har ett helt nytt, färskt nummer av vår tidning Sverige Vakna. Den är på 32 sidor. Kostar 40 kronor. Nytt nummer av Sverige Vakna finns ute. 32 sidor för 40 kronor. Gjällarhunnet, box 526-114-79 Stockholm. Om ni vill stödja vår verksamhet så har vi postgiver nummer 634 252-1. Och det finns alltid en massa utgifter, bland annat så står vår still. för den behöver eh, den sedvanliga eh, skötsen som den heter då, service. Eh, det är inget speciellt som är trasigt utan den ska liksom smörjas upp och gås igenom lite. Eh, det finns mycket att ta upp här och eh, vi får uppmana alla att läsa om världens största förintelse 150 miljoner dödsoffer, det handlar om kommunismens offer En bok av eh, Dagens Nyheters journalisten Staffan Scott Och eh, om man inbetalar då 240 kronor på postgivenummer 830 18 08-5 Alltså postgiro 830 18 08-5. Boken heter Aldrig mer av Staffans skott. Antikommunistisk aktion finns på adressen surf.2-sanningen. Alltså Antikommunistisk aktion finns på adressen surf.2-sanningen. Sen kan jag också läsa ett omfattande text om kommunismens folkmord och etniska ränsning och om man släpade människor till arbetsläger i Sibirien om man inte dödade dem. Vad som hände i Baltikum. Andreas Kung, känd från Baltikum, även från Estland. Han leder en kommission vars uppgift är att informera svenska skolungdomar, eller då ungdomen, om kommunismens fruktansvärda förbrytelser. Tyvärr så har man väl inte vad jag vet lyckas göra sig så kända utan det är ju bara, det finns ju ett folkslag på denna jordklot som anser att de har monopol på lidande de anser att det är bara deras folkgrupp som har lidit och då går man in på internetadressen surf.to a-k-a-2 Jälarhornet finns på rosa, rosa sidorna sidan 309 nationell solidaritet finns på rosa sidorna sidan 573. Ni kan skicka e-post till oss på adressen jallorhonet@snabelasverige.nu. Alltså jallorhonet@snabelasverige.nu. och ni vill kontakta min mobiltelefon som jag har så har jag telefonnummer då 0703 990741. Fachnummer har vi också. 070 611 0741. Vi har en jälarhonets internetadresser Som är jallarhonet.ses.nu. Sen har vi en del tekniska trasser som vi håller på med här. Men vi har skickat upp en ljudfil att experimentera med kommande internetradiosändningar gå in på adressen givemetalk.com skriv in sökordet jallarhornet alltså internetadressen då givemetalk.com och skriv in sökordet jallarhornet och eh, vi har en del problem här med lite grann med ljudfiler och såna här saker och det handlar väl om att eh, de här modemen då, som man använder när man surfar på internet de klarar inte att sända så mycket data och information så att det är problem när man ska lyssna på radiostationer och såna här saker utan här blir det nog frågan om att skaffa blicksnabb internetanslutning om man ska kunna starta internetradio. Vi tar tacksamt emot teknisk support. Sen har vi skickat upp ett nyhetsbrev också här förr så gjorde vi så att vi skickade ut nyhetsbrev med e-post men vi lägger, lägger ut dem istället online som det heter, ute på nätet. vi hade skickat upp eh, både nyhetsbrev nummer ett och två tidigare tror jag, men de försvann där av någon anledning nu har vi skickat upp nyhetsbrev nummer två och det är alltså väldigt mycket att läsa där på följande adress, alltså nyhetsbrev nummer två finns att läsa på internet på adressen freebox.com Snedsträck Sverigevakna Snedsträck gh.htm Freebox.com Snedsträck Sverigevakna Snedsträck gh.htm Och eh, Sen finns adressen propatria.org Underground-tidningen Flashback Finns på adressen flashback.se Amerikansk internetradio National Alliance och Dr. William Purse finns på adressen natvan.com nu har vi stormfront.org mimer.org friinformation.com folktribunen.com och tidningen Folktribunen kan man beställa ett lösnummer av på adressen Folktribunen box 290 11479 Stockholm och eh, jag har också adressen politik.just.nu. En 17-årig webbmaster här som har lagt upp en mycket fin sida om Sverige och dess historia och så vidare på adressen sverike.com. Sverike.com. Adressen welcome.to welcome.tv-radiosidan handlar om radio. Och det finns. Eh, många olika adresser som handlar om radiostationer och eh, Sveriges DX-förbund och såna här saker eh, Vi ska inte göra så väldigt lång inledning här som vi har direktsändning, ska ha direktsändning här, men jag kan citera Wilhelm Moberg, den gamla kände författaren som aldrig, vad jag vet blev kallad rasist men om han hade levt idag i Sverige i det nya, ni vet det, mångkulturella fina Sverige, som är så väldigt fint det här med det mångkulturella eh, det kostar väldigt mycket pengar med det här mångkulturella också man räcker ut en massa bidrag till olika förorter, pengar som inte ger någonting, men man fortsätter att eh, skicka ut ännu mera miljoner och miljarder och vi ser aldrig någonting konkret resultat, i och för sig är det bara våra skattepengar, men vi är ett rikt land som ni vet det var någon minister som sa att vi inte riktigt ri li inte riktigt lika rika som förut, men ganska i alla fall det beror på om man jämför med William Oberg i alla fall han var ju känd var känd hans namn kan ju de flesta svenskar i huvudet kanske inte dagens ungdom precis hade han levt idag i det här nya Sverige då hade han blivit kallad för rasist men han skrev så här då det är ett citat Så vet jag känner det svenska folket så vill jag säga det är ett folk som tål höra sanningen vi är ingen nation av skrämda barn Nej, vi är ättlingar av ett folk Som betvingat en karg natur Och tålt ett hårt klimat Svenskan är i sin helhet Ett lugnt, modigt och nervstarkt starkt folk Säg dem sanningen Och det ska veta att göra sin plikt Rätten att tala Rätten att tala och skriva fritt och få veta sanningen i våra tidningar Var inte just den rätten som vi skulle försvara Är inte vårt folk enigt om att vi ska försvara sin frihet Sin svenska egenart, sin kultur, sina andliga och materiella värden Är vi inte eniga om att vi ska kämpa in till döden Det här fria landet är vårt Och vårt ska det förbli Så har man gjort en undersökning här 4 000 personer då Man har utfrågat 4 000 personer Källan kommer från ungdomsstyrelsens utredningar Man har frågat om skattefuskning och eh, om det är okej okay att anlita svart, eh, svart hem hemhjälp om det är tillåtet att använda våld om en vän förolämpas att fuska med socialbidrag, bedrag tjejer och killar Det intressanta är då syn på om Sverige ska ta, ta emot invandrare och eh, i större eller samma utsträckning då så svarade 27% av flickorna de, de svarade då att det skulle vi i större eller samma utsträckning då 27% av flickorna och 18% av eh, pojkarna då så att säga men i mindre utsträckning, alltså att Sverige ska ta emot mindre invandrare. Där svarade 61% av flickorna. Alltså att vi ska ta emot mindre invandring. 61% av flickorna. Och 69% av killarna ansåg att Sverige ska ta emot i mindre utsträckning då. Alltså invandring. 61% av flickorna och 69% av pojkarna. Här ser man alltså att det är 4 000 personer som utfrågats. Det är alltså en majoritet av svenska folket då som anser att det är för mycket invandring till Sverige och att den måste minskas. Här var det då 61% som jag sa av flickorna och 69% av pojkarna. Och så här har det hållit på i alla år. Alla utredningar har fått samma resultat. En majoritet av de som har tillfrågats har anser att, att Sverige tar emot för många flyktingar och invandrare. Sen ska vi ta en liten radtext här som har hämtats från internet. Då. Det finns många såna här små anarkistiska, våldsamma eh, ligistgrupper som lägger ut sig på internet. Och de är väldigt demokratiska De här också Vi ska få höra hur väldigt demokratiska de är Vi tar inte åt oss här Vi inte, vi är inga nazister Vi är alltså inga nationalsocialister Vi, vi är inga socialister överhuvudtaget här Men eh, under avdelningen slagord Så har de lagt upp en väldig massa slagord På internet eh, Man kallar ju oss för både det ena och det andra så att, Men vi vet ju vilka vi är Vi är rakryggade och vi Få med huvudet högt Vi är stolta nationalister Nationaldemokratisk kulturförening är vi Men vi vet ju vad de kallar oss Och de har En gruppering lagt ut Följande slagord på internet Aldrig mera kamp för rasen Vi ska krossa nasse asen. Tänk dig att få sparka in skallen på ett nasseskin Nazister att äcker Eckerpeckel Ge dem en kula i huvudet nu Slå en sist gul och blå. Slå mer än en. Slå gärna två. Slå gärna fler. Slå på ännu mer. Slå på dem en gång till. Slå tills de ligger still. Slå på dem till sången löd. Slå tills det blir deras stöd. Och lite annat smått och gott. Porren ska dö. Torskarna får spö står det här. Eh, krossa kapitalet. Krossa homofobin. Riv alla fängelser. leva anarkin. Kniv in, kniv ut Kniv röd, torsken död Och lite annat som återgått. Ja, Det finns mycket på internet Men Vi har ju då Alldeles strax nu Direktsändning med telefonvekteri Och öppen telefon Gäster i studion Vi kommer alltså att ha en öppen Telefon, det betyder att När vi säger till sen Lite längre fram så kan ni börja ringa inte ännu men så småningom när vi öppnar telefonen då då ska ni få ringa på telefon 81 21 00 när vi säger till. och Det betyder då en öppen telefon betyder att kommer det samtal så tar vi emot samtalen om de verkar seriösa. Och en tio minut kan vi nog kosta på oss. Kommer inga samtal ja då sitter vi och småpratar och kommenterar lite olika saker som händer ute i samhället och det händer väldigt mycket. Uh, det händer väldigt mycket Och man kan ju kommentera hur mycket som helst här Tidningen Expressen ansåg på en ledarsida Att Sverige behöver fler Inom parentes muslimska bönutropare Och jag skulle vilja påstå att Expressens ledarsida Är väl ganska ensam om att anse då Att Sverige behöver fler muslimska bönutropare. Hur många svenskar anser Hur många svenskar anser Att Sverige behöver fler muslimska bönutropare det kan inte vara speciellt många Vi kan ju till exempel prata om Hur behandlas de kristna minoriteterna I de muslimska länderna Jag vet inte om, om det är borta Indonesien Som det är fruktansvärda massakrer. Att den svenska kärnkraften Tas bort och ersätts av smutsig Polsk dansk kolkraft Att eh, diktatorn Robert Mugabe Dödshotar svensk UD-personal Landet eh, Zimbabwe Eller... Eh, var det inte Zimbabwe nu Eller var det Tanzania eh, 210 miljoner kronor i alla fall Får diktatorn Robert Mugabes land Från Sverige varje år Han har fräckheten då dödsotat svenskt UD-personal UD här eh, Vi gör så här nu att vi avslutar den här lilla inledningen Och går ut i direkt direktsändning Den 8 april eh, år 2000 och vi kommer strax så småningom att öppna telefonerna för direktsändning då med telefonvekteri. Nu är vi ute i direktsändning här och det är jag då ansvarig utgivaren och ordförande för den nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet. Men tyvärr så kunde inte min flickvän komma och vi skulle ha en hemlig gäst här och ytterligare en gäst. Min flickvän kunde inte komma Men hon skulle lyssna på radion förresten Så jag kan ju hälsa till henne och säga att jag älskar henne Och att hon kan ringa mig imorgon söndag eftermiddag Men det var två andra personer som skulle komma här också Bland annat en kille då som varit med i många, många år I olika nationella grupperingar Och eh, tyvärr så blev det en liten missförstånd där Jag sökte honom på hans personsökare Men om han lyssnar på radion så kan han ju gärna få ringa in här vi ska ta och spela lite musik strax. Solen skiner ute. Och eh, vi samlar på oss väldigt mycket såna här pressklipp och sådana här saker. När det gäller internetradio då så är det så att eh, vi har lite problem när det gäller att eh, ja, spela in ljudfiler. Det går bra. Men att hitta de här ljudfilerna och placera ljudfilerna i ett speciellt program för att få dem att höras som internetradio. Det har alltså misslyckats. Så att vi måste ha lite teknisk support här. Vi får avvakta lite grann, vi experimenterar. Jag sa i alla fall adressen give Alltså talk i ett ord, .com. Där ska man skriva in sökordet Jallarhornet. Och då kommer upp lite kort information och så får man klicka ytterligare en gång. Och då finns det en klickbar länk som det står Lyssna här då, eller på engelska Listen Here. då ska det finnas en ljudfil på 36 sekunder. Men personligen så har jag då alltså problem med att lyssna själv på radiostationer via internet. Och det måste bero på det här, här modemet som man har. Så att jag kommer nog beställa ett sådant här blicksnabbt internetabonnemang här. Om vi ska kunna köra igång internetradio. Men ni som har lite tekniska tips när det gäller ljudfiler och att uh, uh, göra internetradio och sådana saker. Ni kan gärna kontakta oss efter musiken så kan ni börja ringa på telefonnummer 80 21 00 alltså efter musiken vi ska alltså spela lite musik nu men när musiken är klar så kan ni börja ringa på telefonnummer 81 21 00 Five for your existence and we'll dress the white existence. The questions you think about, we are the answer, shouting loud. We will stand and we will fight. We keep our Europe white. We will stand and we will fight. White resistance world white. Let's take your right hand And stand together for your father, lad Some white noise ought to say you. There's one thing you can be sure We will stand and we will fight We keep our Europe white We will stand and we will fight White resistance world white. Worldwide. We will fight to have our nations free And live together in one unity Stand our race to hand into the sky Let the water your battle the battle cry We will stand and we will fight We keep our Europe white We will stand and we will fight We will stand and we will fight For the glory glorious white fright White resistance worldwide We will win just our fight Fight, fight, fight, fight, Jag har inte mig själv här men... Uh... Jag kanske kan få höra mig själv i hörlurarna här. Men jag pratar väl på då. Och sådär ja. Nu är det här bara när radio här så det är väl ingen skandal. Man skulle börja hosta sådana saker. Det är lite lätt förkylning och lite polenallergi som är på gång. Jag ska vi se om vi hör någonting. Hallå? Ja, hej, det är Stefan. Jag skulle dykt upp som du vet. Ja just det, jag ringde din... Hallå? Hörde du mig? Ja, hörde jag, äh, jag. Jag ringde din personsökare. Jo, jag vet, jag vet. Tyvärr det har det varit för Jag hoppas att jag har möjlighet att den har längre fram i alla fall. Du hör mig? Ja, jag hör dig. Uh, men jag tänkte så att uh, du kan ju ändå prata i radio nu. Ja, precis. Exakt. Och uh, det var det här med internetradio som uh, strular lite grann här. För att uh, jag har då spelat in så att säga ljudfiler. Mm. Och sen öppnar man ett fönster och ska hämta upp ljudfilerna och placera på en display. Och den hittar alltså inte ljudfilerna. Mm. Till exempel i det här Windows. Okay. Så att det är ett mysterium. Och sen, uh, det låter som det är fel sökväg alltså. Ja. Det, det objektet, att säga. Vi får nog, Du och jag får nog prata lite med, På telefon supporter. Så jag får sitta framför min dator Och gå igenom liksom, steg för steg Vad som händer där Men jag kan alltså inte själv lyssna på radiostationer Med det här modemet jag har Utan jag kommer nog beställa sådana här bredbandsinkoppling Som, som finns okay. För att det, det, orkar, det hänger inte med alltså okay, okay. Där ser Men jo vad heter det? det jag tänkte upp i alla fall är ja. att De har ju precis haft val nu i Ryssland Ja, Putin Exakt. Det var ju bara han som Jo, som var kandidat i ja, ja. Och det är också märkligt Demokratiskt van när de har en att välja på oh. Mycket märkligt Men dessutom så Om man tänker på valet som var i Österrike för ett tag sedan Ja Jörg Haier, Frihetspartiet Vad fick de? 7% eller? Eh, ja, 27 Alltså 27 ja. ja, så stora var de va 27-28 Ja, var ja, det 27, 28, någonting. Ja. Ja. Men eh, det är mycket märkligt alltså för att mm. eh, KGB... Ja, det finns väl inte nu? Nej, det finns inte längre. Det heter någonting annat. Ja, Putin, Putin har ju varit... Han har ju ett uh, onekligen uh, mörkt förflutet va? Ja, inom KGB. Ja. Som egentligen, vad kan man säga, är motsvarigheten, den ryska motsvarigheten till uh, Gestapo. Va? Ja, jo. Mm. Och det är mycket märkligt i det här läget tycker jag att uh, det är ingen som går ut att uh, ta av från det här nej det är inget som har gjort det jag görmärkt i alla fall men Ryssland, det passar nästan att ha en sån liten hård gubbe va? ja jo det måste är... vara en hård gubbe för att få på det där maffiasamhället jo i sig, det, det är mycket sant alltså, med tanke på den ryska maffian och sådana saker jo. självklart, men samtidigt jag menar, hans förflutna det är ju som sagt inte allt för roligt. Jag menar, det är många rysar som har fanns till Gulagen genom hans försorgssekt Det stod någonting att uh, hans fördel var att han absolut han var, han var totalt uh, uh, motsatsen till en nedsupen en Ja, Ja, det kan jag tänka mig. Okay. Det var väl liksom kravet också för att få vara med i KGB att man är fysisk toppsymmen. Alltså. Det sant, men... har, du, har du någon kommentar till att Israel lägger sin näsa i blöt och kommenterar hur, hur, hur, Israel, eller hur Österrikes folk ska styra sitt eget land? Jag tänkte så här: att, Om vi hade åsikter på hur Israel förtrycker palestiner och araber, alltså, och krävde då att men det finns extremistiska partier som sitter i knässet mm, mm, mm. Hur, hur är Israel som fräckhet att, att, kom, att lägga näsan i blöt i inre. Det heter ju så: inre angelägenheter. Ja, De har ju kallat hem sin ambassadör. Mm, mm. Och EU håller på här då. Ja, det är mycket märkligt också med tanke på att det påstås, jag kan inte bekräfta det på något sätt, men det påstås att det finns judar i Frihetspartiet. Ja, det såg jag på tv. Mm. Och det var en judisk själv som sa det, att det fanns aktiva judar i det här Frihetspartiet. Mm. Kan man förklara det? Nej, ja, det är lite svårt att <laughs> Det är mycket märkligt. Ja, klart. Men sen, dessutom, jag menar det här och Vicentalcentret oh. i Israel menar ju på att uh, Frihetspartiet inte på något sätt är antisemiter menar, de har mm. aldrig egentligen gjort något rent uttalande på det sättet. Nej. Det har de ju inte. Jag menar, Jörg Haiders uttalande om den tyska arbetsmarknadspolitiken mm. under Tredje riket. Ja. Oh. Jag menar, det, det är inte heller något liksom, uh, som man kan ta på och säga att han är nazist på grund av det. Definitivt inte Jag har gamla skolböcker hemma äh, från 70-talet liksom. Och då stod det så här att äh, Den tyska nationalsocialismen gjorde stora framsteg Alltså fick ner arbetslösheten Och så. Och det står alltså i 70-tal, liksom. det var ju verkligen alltså, Röd propaganda Men ändå i skolböckerna så stod ju detta Men det var ju ett faktum då mm, mm. Ja, Det är ju ett faktum fortfarande och Det är ju ett faktum oavsett vad man tycker då Men <tryck> det är ju bara det, att vissa saker får man inte diskutera Särskilt inte i vårt land Som det har blivit idag Det är ju så hemma men eh, jo i förhållande i alla fall till eh, Putin där mm. så är det ju ändå tycker jag extremt märkligt att det inte är samma ramar när han var president och menar valet om man jämför valet i eh, Österrike och eh, Sovjetunionen eller Ryssland det är ju faktiskt valet inte demokratiskt heller. Jag har, jag har en åsikt som är lite kontroversiell här, men, men jag tror att själva de har sagt det i Ryssland. Alltså det finns länder som består av massa olika folkgrupper, kulturer och religioner och det finns kriminalitet och maffia sånt. Mm. Vi ser här som forna Jugoslavien här, de flesta länderna Serbien och sånt där, jag menar det är grov brottslighet va, det är maffia, det är mutade polischefer, förstår jag, vad jag menar. Mm, mm. I här samhälle, vi har ett exempel här eh, Milosevic då ja, Alltså, ju, och i och för sig så är det ju inte bra med en diktator, va? Mm. Det är, det är en, de, är en, de stänger tv-stationer och sånt, va? Mm. Men i sådana här system där liksom det är oroligt och, och, och nervöst och, och det är liksom ett krig nästan hänger i luften, va? Mm. Då behövs det nästan en, en, en stenhård regim som liksom slår ner allting. Men det finns ju olika extremistgrupper, från både vänster till höger, ja. som skulle liksom ta chansen liksom att göra blodig revolt och sådana här saker, va? Absolut, absolut. Men till exempel i Afrika så finns det olika länder där det finns mängder med olika stammar som är inbördes med stridigheter och sånt va? Mm. och då har de nästan som en enpartistat alltså okej okay, det är ett förtryck det är det va mm. vad har det för kommentar till Robert Mugabe här nu som han höll först ett tal på engelska och sen övergick han till någon sån här stamspråk som senare blev översatt där han har uttalat att den som försöker splittra vårt folk ska möta dödens hand med eh, hälsning till svenska UD-personalen de har fått 210 miljoner bistånd per år och jag ska tala om för att jag hittade en insändare här från Sundsvalls tidning jag tror det var en politiker som tog upp eh, en insändare hur som helst och konstaterat det som vi nationalister har sagt vi har ju hävdat att biståndet som har skickats ut av hela världen då delvis åtminstone i många fall har varit helt misslyckat alltså. jag tog upp en gång för många många år sedan det var ett trädprojekt i Indien men det var så att man hade inte kollat upp vilken typ av träd som passar in i det där klimatet så det var 600 miljoner kronor för att De där träden alltså, de, de slog inte rot för så de Ja, det, det. ja just det. det blev ingenting av det där. Va? Mm, mm. För att man hade alltså inte tagit reda på vilken typ av träd som skulle passa in i just den här marktypen, fuktigheter här då. Nej, nej. Exempelvis, och Baibang har vi också då. Mm. Men just i, alltså att biståndet delvis har misslyckats. Mm, mm. Men just i det fallet, i specifika som du pratar om nu. Så... Det här har ju pågått ganska länge egentligen att vi har skänkt i, i massa ja. miljoner och miljarder till i, diktaturer. Va? No. Det har ju pågått i flera 20-30 år. Va? Och Palmet till exempel. Jag har en, en väldigt omfattande debattartikel en gång där alltså Palme framstod som en, en fredstuvare för demokrati och sånt, men själva verket så, så var han ju verkligen pådrivande för att för samarbete och bistånd och sånt med länder som i Afrika och såna här saker och Cuba som var enpartistater alltså, det är ju diktaturer alltså. det är ju en chock egentligen den här debattartikeln, men det är ju råa sanningen alltså men nu när den här sanningen kom upp just den här med tanke på att han hotade UD-personal ja. då kunde de ju inte dölja längre jag såg ju aktuellt i rapport att eh, Carl Bildt gick ut och sa att eh, ja, det här har funnits vi har riktat våra pengar fel ah, jo. men menar du nu när det är så uppenbart va det är då man vågar ta upp det och, och diskutera det va ah, jag menar det här har ju pågått som man säger i 20-30 år de säger så här att de ger bistånd och så avvaktar de och ser hur demokratiprocessen går va? men nu, de rapporter som har kommit från Afrika nu att det, det är fruktansvärda stamkrig och motsättningar och, mm. och fattigdom och AIDS och men här, ett fåtal länder går det bra för alltså. Och det visar sig också som till exempel Tanzania här. De har fått 85 miljarder då sen 60-talet kan du tänka dig? alltså sen 60-talet då har det blivit då 85 miljarder tror jag va. Mm. Alltså det är så här skrämmande siff siffror då. eller om det var 76 miljarder alltså men det alltså handlar alltså om miljarder då under all alla dessa år. Ja. Och de har alltså då BNP sjunkit va. Alltså biståndet har inte gjort dem rikare alltså utan tvärtom då. Va? De har väl stoppat de här Direktatorerna har stoppar stoppat de i egen fickle Sen finns det exempel till exempel Att de har brekt, skänkt massa kläder Och då har då lokala personer tagit hand om kläderna Och sålt dem alltså för egen vinst i, buti, I egna butiker De ska ju delas ut alltså till folket Ja visst självklart Det är därför man ger iväg bistånd <här> Det <här> Det är märkligt alltså att det kan pågå. Och mm. pågå år ut år menar 20-30 års tid. Har du sett det här senaste som var nu här. Eh, vilket land var det nu förresten här nu, där de, eh, var det Sydafrika. Där alltså de, de svarta tar över alltså vita farma, farmar, alltså de omringar farmarna. Ja, vänta nu De omringar farmarna, klipper av telefonledningarna mm. och sen säger, svälter ut dem eller hur man ska på, och tar över alltså med våld, alltså. De, förstår du? Mm ockuperar och tar över vita farmare och jag har ju läst till exempel när det gäller Sydafrika här, de vita farmare som driver far farmer och odlar grönsaker, odlingar boskap och sånt, de står liksom för, jag vet inte om det var 90-95% av hela Sydafrikas jordbruksproduktion mm. jo, visst. Jag vet. man ska inte vara rasist men jag menar att... nej men det handlar inte om rasism heller va? Jag menar, det handlar ju bara om eh, rättvisa, det är ju det det handlar om Ja, vilka skulle ta över de här vitas farmare Det var såna här gamla krigsveteraner alltså. Men med vilken rättighet ska de ta över deras farmer Det är de som har startat De alltså. har haft dem i generationer liksom. De har blodiga utav Utav, utav, uh, utav uh, pöbel alltså. ja, ja, Det var ju en pöbel som hade mm. Ja det är fruktansvärt Jag vet inte, Rodesi har jag läst om också en gång i tiden När de vita då så kallade det Svinen Hade såna här apartheidsystem då mm. Då blomstrade landet mm. Och sen vad jag har läst i alla fall så är det en enpartistat med då korruption, brottslighet, fattigdom liksom eh, misskött, misskötsel och eh, inflation, och förstår du ja, ja, Vad heter landet nu? Jag kommer inte ihåg det. Nu, det är... jag förut. Men det är ju som bara Ja, och sin ja, Det en... då. inget blomstrande land nu. Nej, absolut inte, Tvärtom. Tvärtom. Men jag, jag säger så här, Sydafrika då, nu får de svarta styra själva. Mm. Och nu är det då vad heter han Mandela borta då. Mm. Men alltså, sista perioden han, när han skulle liksom slutsummera sin, sin period, då, då kunde man konstatera liksom att det var stora problem. Och den här stapeln, det finns ju två staplar då. Man visar en stapel för de svarta och en för de vita då. Alltså vilka som var analfabeter. Stapeln för de svarta, den är ju alltså jättehög med analfabeter då och eh, när det gäller de vita då så är det ju en väldigt liten stapel och sen är det en stapel då för de som har arbete då, och för de, för, de, för de vita och svarta då mm. alltså de vita har ju arbete och de svarta har ju en massa arbetslöshet då. Ja, vet, det ju Sydafrika får ju styra sig själva då men, men tydligen så klarar de inte av det då och så skyller de allting på den här gamla apartheidregimen. Men, men hur kan man göra det? Man har ju chansen nu ju ja, Det är nu man verkligen har möjlighet att bevisa att det är bättre utan eh, Styr, det alltså den brådsplikten som är i Sydafrika det är världens farligaste land alltså det är ju valtäkter var 86 86 sekund va mm. det är alltså man och kör omkring med bilar liksom och, och skjuter ihjäl folk liksom och mm. alltså det är mycket frukt man har gjort sådana jätterasker nu man har griper flera tusen människor alltså och placerat dem i är så alltså, Det är grova brottslingar alltså, Det är ju är ett krig alltså. ja, Det är skrämmande som jag har hört Det är att de spärrar av Svarta spärrar av vissa vita bostadsområden Och går in, ja Och sen går de in och systematiskt våldtar alla kvinnor I de här områdena Jag vet inte vad jag läste det någonstans Nej. Jag läste det någonstans också mm. Nej, det finns ju att läsa det, Jo, jag läste det eh, Senligen har ju bland annat mm. rapporterat om sådana saker Jo, exakt det är den grejen, ja mm, no. Precis. Men det är lite märkligt så För jag menar om man tittar på hur mycket pengar vi har skänkt dit och med, innan eh, ja. apartheidsystemet upphörde. Det var ju mycket reportage i tv, i tidningar om Sydafrika. Mm. Tänk nu, det är ingenting, knappt någonting om Sydafrika. Du, du, 300 miljoner kronor per år, alltså även i fortsättningen alltså stadigt, alltså per år, fortsätter, fortsätter, fortsätter, har Göran Persson lovat alltså till Sydafrika. Då. Vad kostade det den här eh, spektaklet nu, den senaste resan där? Mm ja just det, och UD, UD bara betala och betala och betala, det är ju våra skattepengar alltså ja, det är alltså. vi som sitter och betalar här mm. det är fruktansvärt, och så har han magen han kommer tillbaka från den här resan att påstå att det var en succé ja, jo, jo. jag menar, snacka om att stå med mm. byxorna nere alla vet ju om att det var en fiasko jo, mm. doktor Alban då, han skulle visa upp de skulle visa upp då, svensk musik och svenska musiker då mm. Mm. och doktor Alban är ett bra exempel på så att säga ursvensk, genuint svensk då men i alla fall, det var tre stycken som betalade då. Mm, mm. Och övriga var liksom ljudtekniker eh, och sånt. som. Så. Mm, mm, mm. Jag menar, alltså man skickar ner svensk, visar upp svensk musik då. Ja. Då kan man inte skicka ner personer som inte är svenska det är då. Inte. Som inte representerar svensk musik. Men det är ju rappmusik. Det har väl ingenting med Sverige svensk ja, kultur att göra? Tyvärr så har det blivit en del av vår mångkulturella kultur. Men det är liksom svensk kultur, äkta genuin svensk kultur, det är ju folkmusik. Alltså egentligen är det ju så här att allting är blandat. Men vi har hämtat maträtter, vi har hämtat sånger, musik och en och annan inbarn. Cornelius kommer kom från Holland och sådana saker. Så att visst kan man säga så att som våra motståndare att är lite blandat och att vi har importerat impulser va. Mm. Torf tog hit koldalmarna. Mm. Men hur många tur... Alltså vi kommer ju från Turkiet och Jultomten kom till också från Turkiet då. Men för att ta hit jultomten eller då mm. från Turkiet så behöver man inte ta hit en massa turkar för det. då. Definitivt inte. Jag, jag läste den senaste notisen här. Så här många svenskar sitter, sitter utomlands i fängelser. Mm. Och du vet, man måste ju lära sig att läsa mellan raderna nu för tiden. Va? Och, då, och det har ju visats till exempel att företaget har stått likadana reportage. Till exempel det står till exempel, en svensk sitter nu, han, han riskerar ett hårt fängelsestraff. Och så längst ner på den här lilla notisen då, så står det så här. Mannen kommer ursprungligen från Irak, mm. men är numera svensk medborgare. Mm. Alltså till exempel det står så här, så här många svenskar sitter i, utomlands i fängelse då, då kan man alltså lista ut att en och annan utav dem där är inte så att säga, riktigt etniska svenskar, de är svenska medborgare mm. Mm. Men från början kommer de från ja, ja, ja. var de nu kommer från. Ja, de har bott i Sverige tal men de har inte fått så att säga, ja, blivit svenska på det sättet. Nej. De är inte ursprungssvenska så att säga. Det är ju ofta så. Mm. Det är mycket sådana saker som När det begås kriminalitet som man aldrig får reda på Men det som du säger Man måste ju läsa mellan raderna, vad är det raderna? Ja, Eller skaffa en polisradio och lyssna liksom När de jagar brottslingar, knivbeväpnade Efter mm. våldtäkt och sådana saker mm. Vad de säger liksom mm. Jag vill inte gå ut här i radio och säga vad de säger exakt Men de säger alltså nationaliteter, hudfärg och sådana här mm. saker och, och Men till exempel Om de ska jaga till exempel en svart man ute i Rinkeby mm. Det är inte så lätt faktiskt Nej, Nej det är tufft. men tufft de kan det inte stoppa varenda människa som liksom är, ser ut som en afrikan. Va? All right, all right. Om de jagar till exempel. Men till exempel det sista jag hörde där de hade lämnat av någon bil. Där och där fly, Olika flyktvän, De sökte med någon mm. hund och sånt. Då var det återigen var utlänningar. Va? Mm. Mm. Man, ska inte, man ska inte generalisera till exempel det här med. Det är ju problem med de här ungdomsbrottslingarna. Va? Mm. Och mm. i Malmö så har det tvärtom ökat. alltså Det har blivit ännu mer. Jag menar, varför rånar de en 12-årig pojke på 10 kronor för? Mm. Eller varför rånar de på mobiltelefon? Med en mobiltelefon ju mm. köpa billigt, begagnat idag. Alltså. Ja, Det är mycket märkligt. Men jag skulle vilja uppmana alla som lyssnar att eh, titta på tv3 och efterlyst. Jo, jo, där ser man ju också. Det är fruktansvärt bra. Ja, det är att när de ska lägga upp de här signalementen, mm. då börjar de med, med ålder och sånt. Där, mm. Sen brukar jag tänka, liksom, nu ska vi se vad som kommer här då. Sen brukar jag stå så här, det är ett sydländskt utseende och det där. Och så brukar jag säga, det liksom, var väldigt vilka fördomar jag har. Mm. Men man ska inte generalisera heller, det hör finns du? Inte, absolut inte. Det finns bra invandrare också. Va? Men en sak jag tänker på, mm. jag tror jag kommer kommit upp det också. Eh, en del invandrarsöner då, det finns ju olika länder och kulturer, men det finns vissa kulturer då, där så att säga invandrarsönerna, de kan gå ut när de vill. Mm. Och vara ute hela natten. Mm. Och det är tydligen ingen som liksom frågar var har du varit och sådär då. Ja. Men döttrarna, va, mm. det är en oskriven lag att de ska sitta på sitt rum. Va? Mm. Jo. Vad är det för. Ja, det är, det är inte direkt jämlikhet. Va? Det är inte det, va? Nej. Det är olika kulturer, men i vissa kulturer så är det faktiskt så att mm. det är en oskriven lag, liksom att, du vet, det här med... Mm. Mm. Nej, men de, många såna muslimska länder, framförallt, där ser kvinnor som en klassens medborgare. Det är ju bara så. Det kan man inte förneka på sätt. Ja, vi kan säga så här att det finns ju exempel då, så att säga, muslimer så, i vissa fall har de varit psykiskt sjuka för att de har kommit kanske från krig och sånt. De har alltså to torterat sina fruar helt enkelt med rätt el elström och sådär, va? Mm. Men det finns ju ingen normal människa som kan säga så att alla muslimer i Sverige slår eller mördar sina fruar eller säljer knark. Eller att, eller att till exempel att alla senare begår aldringsbrott. Va? Jag kommer ta upp det här i radio nu, vecka 15-16 tror jag, om jag inte redan har gjort det. För att det var ju nämligen ett eh, ett antal åldringsbrott i Göteborg. Och de dömdes till fängelse. Och jag tänkte så att nu ska man inte hålla på att tro Va? Mm, mm. men majoriteten av scenerna är ju inte kriminella mm, men däremot så har jag ju tagit upp en artikel från Malmö mm. där det visas sig att, att samtliga scenare i Malmö mm. var arbetslösa och levde på olika former av bidrag mm, mm. alltså det fanns inte en enda som hade fått ett arbete nej, nej. så illa är det, och när det gäller Somalia till exempel här nu 12 000 stycken då har vi 98% utanför arbetsmarknaden mm, mm. ja det är så det finns ju olika siffror med vissa invandrargrupper. Alltså och där ligger ju Somalierna längst ner i botten. De har ju absolut inte kommit. av hundra stycken så det är det två då som kanske inte ens har ett riktigt jobb. Utan någon slags, vad nu kallas, någon vidareutbildning och sånt. Men de påstår ju faktiskt här att Somalier och sånt i England har fått jobb. Men då har de väl startat någon sån här restaurang då kanske? Ja, jo, precis. Jag så hörde i, i USA också, i Silicon Valley där. Jo, oh, där ja. Att de skulle satsa på de mexikanska invandrarna mm -hmm. För att få in uh, nytt folk i IT-branschen då. Mm. Och ja, vi får väl se vad som blir nu då, den här nya storsättningen i Sverige. Vad tycker du om det här med internet och såna här saker? Ja. De har ju stoppat en del hemsidor men till exempel ProPatria här har ju kommit tillbaka igen efter flera veckor. Då, men de blev ju stoppade ett tag. Mm. Det var tydligen den här tidningen Sydöstra nere i Karlskrona där som har gett sig fan på att bedriva anmälningar och sådana saker. Och för mig så stoppar de två hemsidor faktiskt. Jag hade den här surf.ho-jallarhornet här. Det vet, man kan registrera då en lång adress och få en kort. Och då stod det så att det här kontot är, är avstängt för att det var emot våran policy då alltså på amerikanska då, men Jallerhornet eh, är ju på svenska och då kan man ju undra hur de borta i USA kan eh, ha någon åsikt om, om eh, alltså Jallerhornet finns ju då på adressen jallerhornet.ses.nu och det finns ju ingenting som strider mot svenska men det här med hemsida till exempel om man då lägger sig på en amerikansk eh, eh, abonnemang i eh, USA då det är ju företag i USA som man lägger upp en hemsida på. Är det inte då delstatslagen i USAs lagstiftning som gäller för den här hemsidan? Det är väl tänkt på. Men sen så är det ju i och för sig så här. att De här lagarna kan man ju kringgå hur mycket som helst när det gäller att stoppa yttrandefriheten. Eller för nationella så att säga. Det... Jag gör med hela tiden. Jag kan berätta bli att en lustig sak. Det var en, en, en, en, en, en ett internetföretag där chefen var av judisk härkomst och så var det då ganska extrema judar som krävde att en hemsida där som hetsade mot eh, både det ena och det andra då skulle stängas. Men den här personen så själv var utav judisk härkomst. Men han var jude men ingen sionist men det var aggressiva sionister då. Vet du så här självförsvars liksom, kampgrupper då. Som hänger ut amerikanska nazister då, och ser till att de var en som fick sparken från universitetet. En annan fick eh, sparken från jobbet där. Så hade de hängt ut en annan jude där som en förredare till det judiska folket. Så att de hade tydligen hängt ut en jude som förredare. Men den här personen var alltså av judisk härkomst och ägde eh, chef för ett internetföretag. Men han vägrade stoppa den här hemsidan för han menar att de skötte sina betalningar och han hade inget eh, intresse av själva innehållet alltså, Utan han ville ha kunder alltså. Det, kan det är ju möjligt. rätt märkligt då mm, Det är lite märkligt Men det kan ju vara så här då Att han verkligen var en demokrat Och trodde på yttrandefriheten då ja. För alla, oavsett åsikt så att säga det, det är mycket möjligt jag, jag säger så här, ska man ha demokrati mm. eh, Då ska ju alla grupper få komma totals då Eller vem ska bestämma till exempel nu sist Här Nu ska de bestämma då vad folk ska se på tv-kanaler Men jag tittar väldigt sällan på tv då För att om man sätter på en kanal så vet man ju precis vad det är Men det är någon form av amerikansk Skrepserie som går va Eller sådana här talkshows då mm. Du vet eh, Ricky, Rick Ricky, vad heter den där tjejen Ja, ja är... eller någon annan då Det är sådana här talkshows då mm. Eller sådana här mm. liksom, eh, men Det finns ju filmer och serier Som produceras i alla möjliga länder Det finns filmer i Kina och i Ryssland och sånt där, Och Polen Och finska filmer och serier och sånt men varför köper de bara in detta amerikanska hela tiden? Det är mycket märkligt. Det är mycket märkligt. För det håller ju väldigt låg i kvalitet också, va? Det är så enformigt med dessa amerikanska serier. Jag, jag klarar inte av att se ser dem. Alltså. Men det är som de här frågesportprogrammen som finns olika. Tävlingarna? Ja, tävlingsprogrammen. Jag menar, det är inte många av dem som är svenska. De flesta är ju amerikanska. Även om man har gjort om dem till franska. Oh. Det finns ju flera saker än uppsköjda. Och lite grann när det gäller till exempel eh, musik, kommersiella musikrådestationer så är det ju nästan i princip bara musik som går in genom ena örat och ut genom den andra örat. Mm. Och när det gäller till exempel Sveriges Radio, vi kan ta televisionen, finns det några debattprogram där vanliga människor får liksom säga sina åsikter och sådana saker? Utan eh, alla program är ju styrda va? Mm. Det, är det är inte det. så. Absolut. Men om de har en tv-soffa Då sitter de och håller med varandra Och säger så att de är hemska rasister mm. Jag kan berätta en lustig sak För vi har en tryckfirma i Stockholm Som ligger på Döbensgatan där mm. Och han kommer troligtvis, troligtvis från Pakistan mm. <clears throat> Han var med på någon sån här Jag tror att Folkets hus Gunnar Gunmo Och så var det sån här experter Som pratade om rasister och nazister då. Mm. Han reser upp Han som själv invandrar Och så sa han så här att ni pratar bara om dessa rasister sa han. Men varför ni inte bjuder dem hit? Varför inte? Mm. Varför de inte får komma hit, Hansson? Mm. Förstår du? Mm. Alltså de pratar om rasister men vågar aldrig bjuda in dem. Nej, nej. Men det är ju det vad det, det är den här fri debatten. De vågar aldrig ta en debatt va? Jag säger så här, skulle vi ha en folkomröstning om invandringen i Sverige så skulle vi vinna. En majoritet skulle säga nej till nuvarande invandringsomfattning. Mm. Sist så tog jag upp här nu. Det kommer nog vecka 15 också 16. Mm. Ungdomsstyrelsens undersökning här, 4 000 personer då. Mm. Utan flickorna så var det 61% som ansåg att det var för mycket. Och av pojkarna då, eller karlarna männen då, så var det 69% som ansåg att det var för mycket. Mm. Alltså det här är ju en kraftig majoritet emot det här. Va? Ja, visst, visst. det har ju varit flera år. Va? Du, det var någon gubbe som hade någon sån här eh, debattartikel här. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var, någon sån här topphöjdare såklart då. Han ville ha in en miljon. Ja, och då är det ganska lätt att säga så att ska man inte först ge arbete till de som redan är här? Ska vi då ta hit en miljon till? Vad ska de leva på? Ska de också bli försörjda på socialbidrag och sånt? Va? Nu börjar det bli lite bättre här. Mm. Även för invandrarna faktiskt. Det ja. börjar faktiskt. Ja, det börjar ju svänga. Det svänga som sagt. Men samtidigt, de säger att ta in det på grund av att eh, trygga välfärden. Men jag vet inte, jag kan inte hålla mig om det, för jag tror snarare tvärtom. Just med tanke på hur du säger också, en miljon till. Mm jag menar, det är sunt förnuft mm. jag menar, logik, all logik säger att det blir raka motsatsen va? Mm, och jag har aldrig förstått det här trycket mot storstäderna till exempel, på Södermalm så finns det lägenheter som kostar 63 000 per kvadratmeter, men de betalar då 1,7 miljoner för en etta va? mm. Men varför vill människor bo in i de värsta storstäderna för? Mm. Mm. vanliga människor vill bo liksom i harmoni med naturen och sånt, vi har alltså det är ju glesbygd i Sverige här mm. Det är ju tomma ödebygd, det finns ju inte människor Utom kanske på sommarna som det kommer lite sådana här sommarstugor Gäster som det heter va mm. mm. på Roslagen till exempel det är det väl hundratusen där plötsligt Eller om det är ännu mer Men är det där är också en utveckling om man tittar åter på USA mm. Så är ju de stora städerna som flyttar vita befolkningar ur ja det, har jag läst. Och ut på ja det har jag läst Och jag tror att den utvecklingen även kommer att komma i Sverige faktiskt jag läser någonstans att om en 30 år ungefär Då kommer det vara fler människor som bor i storstäderna Än på landsbygden alltså i världen alltså. Mm, mm. Ja, det är... och Jag har aldrig förstått det här enorma trycket urbaniseringen och vad det kallas då, Mot storstäderna liksom. Man måste väl arbeta för att människor ska bo I, i naturen eller Förstår du vad jag menar? Ja visst, ja, absolut Men sen du dessutom den här slogan Låt hela Sverige leva va? Ja den Den är faktiskt tom. Jo men alltså de har ju inte lyckats Nej de har ju misslyckats men det har oh. de gjort med allting annat också oh. i Så att, det är inte förvånande Norrlänningarna Norrlänningar sa ju på 70-talet De flytt inte mm. Mm. Men många blev ju tvungna om de skulle Få någonting i, i magen eh, Jo ja men jag ska låta någon annan Komma fram också tänkte jag men okay. Jag tänkte sända en hälsning Till Ultima Trivlen. Jo, de ska ju faktiskt ge ut en skiva här som hyllar dem, och jag vet inte om de fick ut någon försäkringspengar för branden, men de, de håller på att samla in pengar för en ny studio. Mm, mm. Och då vet jag inte riktigt hur de ska göra med larmsystem för att den, den måste ju alltså bevakas. då mm, mm. Med tv-kameror och liksom vakthundar och jag menar, mm. den, får lämnas, den får inte lämnas utan bevakning alltså. Definitivt inte. Och sen adressen måste ju vara absolut hemlig alltså. Mm, mm. Men jag... de har inte gett upp Nej men det är ju underbart va? Trots att liksom, vadå, guldskivor, liksom allt Alla inspelningar, masterbandrubbet Originalmålningar va? och allting Allt bara ja. helt nedbrända. Mm. Nej men eh, som eh, en uppmaning Så skulle jag vilja att alla som lyssnar Eller de som har möjlighet åtminstone Skulle kunna skänka en slant Till och För att de är verkligen i behov det ju. Ja, att absolut köpa den här nya skivan Och tydligen som ska komma som hyllargruppen Och mm. De håller ju på här att äh, göra om och förbättra sin hemsida på internet här. Mm, mm. Men äh, de kommer tillbaks. Mm, det gör de alltid. De håller ju på med en ny skiva här men äh, det, det blir ju för senat. Mm, sen tänkte jag be dig om en sak om det finns möjlighet. att ja. äh, Spela, ranna. Nej jag har det inte. Du har inte. Nej men alltså, vi har ju telefonväkterier nu. Ah, ja. ah. Men det kommer ju sen. Ja. Ah. Ah. Då får du ha så bra. bra hej. Då Hej. hej. Vi kan se om det kommer något samtal till. Telefonnummer nummer 21 00. Vi väntar lite grann här för att ni ska få chansen. Det blir ganska långt det här samtalet. Men den här killen har varit med i många år och kämpat för det här landet. Ja, välkommen. Japp. Det är småbarn som leker då. Men... Jallarhornet kan ni ringa på telefonnummerna Som är följande då Information på telefonnummer 777-7795 Om ni vill beställa Såna här vikingatröjor då De är screentryckta screen I flerfärg. färg Och eh, De kostar 100 kronor styck Och nummer ett Den heter då Svea Hjältar Och nummer två heter Vikingabalk Nummer ett Svea Hjältar Nummer två Vikingabalk de är tryckta i screentryckta de är flerfärg, färg kostar 100 kronor. Och då kan ni insätta beloppet på pastodig nummer 634252-1. Alltså 634252-1. Vi har också en pastodig katalog för 20 kronor som innehåller våra artiklar och sedan ett antal andra så här pastodig ett litet urval. Och då kan ni skicka en 20 sedel till oss på adressen Jallarhornet, box 526 114-79 Stockholm. Hallå? Ingen där. Nej. Då kan ni ringa då på telefonnummer. 812100. Och linjen är ledig. Vi sänder fram till 18.30. Efter oss kommer väl Ida Wallen som vanligt. Och här är då Stockholms närradio. Sitter sändaren. 88 MHz. Jag tror vi sänder med 120 Watt i mono. På då FN-bandet. Och man skulle väl hoppas och önska här att Stockholms närrådetförening la ut den här sändaren och kanske 95,3 på internet. Det finns ju en del radiostationer nu i Sverige som har börjat göra det. De lägger ut live. En del lägger ut ljudfiler då, så att man kan klicka och, och så spelas det upp så istället. En del lägger det ligger ut live då. Det fanns någon närrådetstation uppe i Norrland som la ut sina programmen. Det var inte så speciellt många föreningar som sände där men det var väl en slinga. Men vi eh, visste då om vi la ut på om snärradio då på internet och skulle ju hela ja hela världen skulle kunna lyssna faktiskt men nej, vi tänker då på vi som bor, vi som bor i Sverige här då. Välkommen! Ja, vi tar och spelar lite musik och så återkommer vi. Ni lyssnar till Jallarhornets snärradio Jallarhornets Sverige Vakna. ganska lång låt det här. Nu vet jag inte om den här lystan hade radion eller om de stängde av radion. Hör du mig? Nu hör jag inte jag henne ens. Hallå. Nu hör jag dig. Ja. Jag vill vara snäll med att tala om vad postyrot till Ultima Thule är för det gick lite för fort. Nej, postyronummer till Ultima Thule, vet du. De skickar sina grejer mot postförskott där. Man kan inte skicka in något postyrot. Ja, de har sådana sån här vikingaklubb man kan bli medlem i men när man beställer saker från Ultima Thule, då skickar de mot postförskott jag tänkte bara för att de behöver tidligen bidrag för att bygga upp sin studio Ja, det har ju inte. De, de, har inte sagt, de har sagt att man ska beställa deras skivor då, som de ger ut på de har ett, som ett skivbolag här ja, men jag måste jag har ingen aning om vad är det som har hänt om när brändes deras studio ner ja, jag vet inte, det var väl i februari va det var en anlagd brand där totalförstördes sådana här master, speciella, speciella band man ska spela in alla instrument på olika kanaler och så mixas det ihop då på speciella sådana här superband då, så att det blir otrolig ljudkvalitet och så pressar de CD-skivor av det där då. Ja, Det måste vara ett eh, åtskilligt stor summa som har, de har förlorat på det här då. En miljon då var det värt då. De har på mig en ny skiva här och då får man ju börja om från början han Ja, jag tycker att det är för gräsigt. För första så mm. eh, tänker på den tiden när närradion hade alla möjliga program. <coughs> och det är ju flera program som är nedlagda. <coughs> ja. Men jag menar, det, man måste ju låta alla människor komma till tals. Och närradion är ju den enda ka kanal där folk får yttra sina åsikter och, och utbyta tankar. Ja, tankar. Alltså förra målen, vet du, då var det till exempel na nattsändningar nästan ja, flera gånger i veckan. Jag om det var Radio Krishna kanske, men det var ju telefonprogram på nätten och sånt där. Ja, men jag måste säga att när radion i 88 har blivit ganska fattig, för nu är det tydligen när radion tagit över, så det kan man höra i tid och tid, och det är väl knappast och den större delen av lyssnarna vill höra på. Det, mm. Där finns det tydligen kapital. Och jag tycker att det är för gräsligt att en eh, svensk musikgrupp som Ultimat ska behöva eh, bli angripna på det här sättet. För de har mm. faktiskt också rätt att existera. Att de har ingenting med. <coughs> Ultimatul har ju då ingenting med här <coughs> så här så säga eh, vit maktmusiker vad de påstå. Du att det finns en väldigt massa musik som är olika stilar. I USA så finns det grupper som, som liksom sjunger om att ja, i princip döda och svarta och sådana saker. Då. Men de skivorna går inte att få tag på i Sverige. Men det finns en mängd olika variationer. Alltså. Men allt det här stämplat oss som hemsk rasistisk vit maktmusik. Då. Ultimaturen gör då starkt nationalistisk, nationalromantiska låtar kanske om vikingar och sådana saker va? De har gjort många saker som är väldigt bra Jag har alltså hört en del program när de har blivit angripna i raden De har ju inte gjort någon låta där de, där de hetsar mot någon invandrare Som, ska, som an, ska angripas och skadas eller dödas på något vis Det är liksom helt sjukt det här ja, men, men Jag då... tycker så här Kenneth, att mm. Om du får kontakt med dem så När du har sändning så kan du väl Ta reda på om de ett postyr Och ditt folk kan få skicka mm. bidrag om de vill För det, det är de säkert i behovet av och Jag kan ju faktiskt fråga dem om de, eh, om de vill att vi ska gå ut med något postyrenummer. Jag tycker de har samma rätt som andra att, eh, att få bidrag. De får alltså börja från, från början bygga upp allt igen här och samla in pengar till en ny studio. Va? Jag tror att de fick ut kanske någon sån försäkringspengar och sånt. Hade du något annat på hjärtat förresten än det här med Ultima Nej, jag ville bara förhindra de här busringarna för att eh, ja. där, när jag ändå ska försöka förhindra det så tänkte jag att du kan jag ta reda på om Ultima Thule. Om de, som jag sa till det att de, de är säkert i behov av bidrag dem också. Och vi måste hjälpa alla nationella. Nej, men man gör ju så här att det kommer ut en skiva nu som Man gör väl kanske den här cover som det heter. Man, man kör, alltså olika grupper kör kända låtar från ultimatur, det är en speciell skiva, då. Och försäljningen av den skivan går till att bygga upp en ny studio. Men får den skivan säljas i vilken butik som helst eller. Nej, alltså, Nej, jag man, förstår det Man får ju köpa den av ultimatuler då. Nej, men det är andra skivor Massa goja, det kan man köpa i vilken butik som helst Det, här, mm. det börjar gå för långt där Men nu ja. hoppas att ja, det är på det... busrigningarna i alla fall hade. Det fanns visst en butik som eh, Som sålde ultimatuleskivor här på regeringsgatan tror jag Och eh, det finns en ja, och annan som gör det faktiskt men de har ingenting med, de har ingenting med rasism med. Ja. De, de sjunger liksom för gammal svensk ja, historia. Jag har hört dem, men alltså där, nu tycker jag att det är riktigt att fråga dem om, dem, om ja. du kan få ett för att Och de har ju det. Ja, så, som folk kan skicka till. Ja. Men alla kanske inte vill köpa skivan. Ja. De uh -huh. är ganska dyra, men en liten säljman från här och där. Ja. Det kanske kan bidra Jo, jag tror att de, de lägger nu upp en del slant i egen ficka Och sen att de kanske fick ut lite försäkringspengar och såna här saker vet du? Ja, ja. Är man svensk då har man snart inga rättigheter Men hur du lyckas till med sändningen Hoppas att ja. det får någon vettig människa som ringer alltså, hej. hej då Vi ska se här Om det kan någon, någon som är vettig nu då Är om det är någon som bara skriker Lägg inte ut här i sändningen, jag ska testa först Hallå? Nu kan du lägga ut Ja Hör du mig? Ja, visst. Ja, ja, hej Hej Jo, jag vill tala om en liten udda sak oh. Men det kan vara intressant i alla fall Men först vill jag kommentera bara som hastigast det här med valet i, i Ryssland oh. eh, Det var om jag minns rätt hela elva personer som ställde upp i valet Ja. Och eh, Putin, han fick ju 52 procent eller kanske något mer. Va? Nummer två, så, då? Eh, han, han som vann valet. Ja. Och nummer två fick eh, Nummer två, ja, det var väl kommunistledaren Zhiganov. Ja. Jo, så heter han väl. Ja. Och eh, han fick väl. Och, och i varje fall 20 procent eller kanske mer va det, det kommer jag inte ihåg så noga förstår ja, ja, men okay. sen var det en mycket känd också eh, som har gjort sig känd på olika sätt och det var Vladimir eh, Wolffovic Shirinowski <laughs> och, och eh, jag minns inte mycket han fick men, men det, det här nämnde jag bara i förbegående mm. för eh, jag vill jag har i min hand Den kryssna rikstidningen Dagen ja. Från onsdagen den 29 mars ja. Och en, den är intressant av olika, Från olika synpunkter ja. Det handlar alltså om en Hon kallar sektledaren Margot Ingvardsson är rädd att registreringen av trosamfund kommer att legitimera rasistiska organisationer och en, sedan är det en riksdagsman som heter Per Axel Salberg och han är socialdemokrat och han är Pastor i metodistkyrkan Men han går emot henne mm. en, en, Kan jag förlösa upp Några rader här Ja i dagen alltså Ja visst en, Hon säger den här Hon är väldigt ilsken av Den här eh, Säktutredaren Säktutredaren sökt, Jaha Det legitimerar alltså rassister. Ja, ja a Får jag säga en sak där de finns, de har, Jag har nämligen sett att de har en, så, så, så, så, en hemsida på internet där Ja så har de det nu Ja det är, jag har sett ja. dem på internet Han har ringt mig några gånger ja. en, Under vintern Så därför vet jag det Men de har ju Och det var den Det har väl ingenting med rasism att göra? Nej, inte, inte i det här fallet, i varje fall som det här samfället snodigt ser. Det har ingen anledning att Ja just det Ja så tror oh, oh. Det finns också på internet, ja. Jaha, ja. Och um, i fjol, när jag talade med dem, var de 400 stycken mm. medlemmar. Och um, jag har också haft ett samtal i år när jag fick tag i den här tidningen med dem. Och um, de lär vara lika många, nästan lika många nu. Och, um, men sen uh, har väl den. Jo, jag minns förstår du att då för några år sedan, då var de bara hundra stycken och då var det också eh, en som jag såg det på TV. Det var en man som hade familj. Och han bodde i Fagersta och han eh, påstod sig ha hundra medlemmar ungefär. Och han sökte bidrag från Fagersta kommun. Mm. Har, har du någon kontakt eller hört någonting om han i Fagersta? Jag tror att eh, han var influerad av den här eh, tidskriften. Vänta nu vad den heter. Den heter väl Tule kom ute i... Eh, i Helsingborg. Jaha. Minns du det? Ja, en liten tidning, ja. Ja, ja. Och jag köpte den eh, i butiken det ett par gånger. Eh, jag... medan den, men det var ju en Dennis Maxi som hade butiken. Eh, Kärolsgatan. Jag tror att den här killen i Fagersta för några år sedan var i tidningen... Och han fick liksom stå där och, för, och säga att han hade ingenting liksom med, med rasister eller nazister att göra. Utan han ville liksom du vet, gå tillbaka till ursprungsreligionen då, som vi hade här uppe i Norden. Då. Ja. Han blev väl beskyldt för att de var, lite, de var misstänksamma där. Ja, ja. Mot honom då. Han skulle, han skulle, bilda, han skulle ansöka och bilda någon slags som du pratar om. Ja, han sa Samtidigt. ju att, att de hade hundra medlemmar redan i tv, mm. tror jag. Men, men äh, du vet inte hur, hur det har gått för honom och hans grupp. Äh, men du har sagt, äh, Kenneth, mm. äh, på senare tid någonting, att äh, på det där nätet som är främmande för mig, så finns det äh, uppgifter om tror. Ja, då, det finns olika grupperingar där Och eh, jag har hittat en massa olika hemsidor Som har lagt upp om Karl XII där, Olika krigen Det ja, bara ja. välja årtal där Och så finns det massvis att läsa ja. ja. nej men jag, jag, jag vill inskränka mig till, till, till ähm, äh, Asatroar Ja, det är ju en religion alltså Ja, jag visst Den urs-, ursprungliga religionen här uppe i Norden Var ju Asatron Jo, då, jo visst, jag vet mycket väl det För jag har ju specialstuderat det ja och bildade ju en förening för 25 år sedan wow. så, men nu är jag ju gammal och, och skröplig som du hör sin uh -huh. din röst uh -huh. <laughs> så nu är det väl slut för min del uh, men uh, du kan inte namna någon uh, annan uh, i, i Sverige uh, som vi har talat om Ja, det finns faktiskt en del småföreningar och uppe i Hälsingland fanns det en förening som för jag sökte på ordet Jallarhornet nämligen på internet och de hade en tidning som hette Jallarhornet. Ja. Men föreningen hade, de hade en här årlig, på sommarna då, sån där, de drack mjöd och du vet, sådana där så de klädde ut sig i vikingadräkter och hade ja. sådana som ett festival liksom då uppe i Hälsingland fanns det en liten förening där. Ja, det, det finns ju de som, som föreningar eller för, för den eh, en, vad ska jag säga den materiella kulturen eh, för tusen år sedan va? och inte religionen så mycket va mm. också Var det ja. det, i Säffle i Säffle där så hade de en årlig grej de kom med speciella vikingabåtar och, och de sålde såna här eh, liksom eh, saker som skulle vara som från vikingatiden och, och drack mjöd och mat och det skulle på sig en festival, de utklädda som vikingar och Jaha. vikingaspelen i Söffle då. Ja, det är där eh, som eh, ledaren för, för samfälligheten för Nordisk, är det är de trakterna han håller till nu. Uh -huh. och, eh, men det har han inte berättat något för mig, så det var väl eh, ytterligare en annan Ja. Ja, Kenneth. Då tackar jag dig för att jag fick komma fram. Och sen i Stockholm här nu så kommer de väl ha... De håller på att bygga någon båt, tror jag. Som ska vara som en vikingabåt här. Och ut, någon utställning som kommer bli då. För de menar väl på att ungdomen måste kunna känna till lite grann om våra rötter också. Mitt uppe i allt det här underbara mångkulturella. Ja, ja. Jag tror redan det, det var väl förresten någon tröst. Om jag inte minns fel de inte färdiga förra året med något men jag kan ju inte mm. ge med någonting att titta på evenemang nu jag läser så mycket olika saker men antingen håller de på och bygger ett, ett skepp som är en kopia av vikingabåt eller är det kanske som du säger att de har gjort en klar det ska väl bli någon utställning och sådär ja, ja och sen, så det förekommer ju på många sätt och båda delarna är bra båda att man satsar på den materiella kulturen för uh, kristendomens tid och att man uh, bildar föreningar, religiösa föreningar för asatro. tycker ja. jag men man kan väl inte en gudstjänst i alla fall och, och be till Oden och Thor och, och ja, kan man be till jag be guden, och, och Jesus guden och Helge Gaston the holy ghost som det heter på engelska Ja, mm. hela eh, elegande, då kan man ju det till dem också. Själv har jag aldrig gjort det, men de som har lust kan ju göra det. De offrade djur, men till och med har det visat sig att de har faktiskt offrat även människor därför, för att blitka gudarna. Det har kanske varit dåligt väder och de behövde kanske regn eller tvärsom. Ja, ja visst. Men hur många har inte kristianerna eh, offrat under historien ju offrat många, många tusen kramen han höll på i närhagen, trots att han var troende kristen, no. så brukade han säga det, att i religions Och, och, och, och då ska de införa blodiga offer precis som man hade på Jesus tid På mm. Jesus tid så offrades en, en, ungefär hundratusen djur vid de stora högtiderna Fast det var inga människor för länge det var bara Abraham som hade tänkt mm. offra sin son Isak men det var en Men är det väl Indonesien nu som det är en eh, upplopp och massaker, mellan, strider alltså mellan kristna och muslimer där? Med Välja spänningar alltså. Eller Indonesien eller ja, Jakarta eller vad det heter nu där va? Ja, ja visst. Blanda De här, de här de Väldigt våldsbenägna Västasiatiska Religionerna Kristianismen och Mohamedanismen De kan ju inte bo i samma land Nej. Då blir det ju strider Ja, ja. Vi har många exempel i världen Men våra svenska politiker de, de säger att man kan blanda hur som helst här Det märkliga var väl den här massaken som inträffade i mars 1999 När 16 muslimer mördades under pågående bön där nere Jag tar upp det här nu vecka 15-16 tror jag Jaha, jag var tog jag var att det någonstans? Jag tog ut, uh, i, uh, antingen var det Pakistan eller Indien där alltså Eller uh, Punjab eller vad det heter nu där det var, det var Shia och Sunna muslimer alltså Då det ja, muslim... de strider ju i inbördes också Ja det är det som är så märkligt Ja jag vill det det Men det är ju extremister på bägge sidor där va Ja ja Det finns gott om det Ja, ja Kenneth ja, det Jag hörs. tackar dig för att jag fick prata lite grann Om ja. det här ja, det så bra, hej. Lycka till, hej. hej Vi kan se om vi kan få ett sista samtal här För att vi har i alla fall några minuter kvar Vi ska köra en låt kanske när det är 4-5 minuter kvar då till direkt sändning Här i 812100 ni kan besöka adresserna eh, surf.2propaganda, surf.2propaganda, surf.2sanningen, alltså surf.2sanningen, surf.2aka2 och hjärtad finns exempelvis på hjärtadhonet.sees.nu. Jag tror vi stänger av telefonen för det kommer nog inga mer samtal här. Det har vi sådär halvbra eh, med samtal idag. Det kunde ha varit kanske ett eller två samtal till. Men, men det fick, fick väl duga idag då. Eh, vi kommer ha en nattsändning sen i slutet på juni månad. Alltså, vi har ju nattsändning den sista helgen varje månad då. Alltid natt mellan lördag till söndag morgon. Från midnatt fram till klockan sex på söndag morgon då. Men den nattsändning som blir den sista helgen i juni månad. Då kommer det inte bli som vi brukar ha nu Att vi har två stycken kassetter som är förinspelade Utan då kommer vi ha telefonväckeri Även på den nattsändningen alltså. Nattsändningen i slutet på juni Kommer vi ha då nattsändning med telefonväckeri. Och det har varit Ja då är jag här Alltså i studion då Kanske har gäster också i studion då Och då ska ni verkligen ringa för då har vi många timmar på oss tillsammans Och det är flera år sedan Som vi, som vi hade så för det för flera år sedan hade vi en egen studio här. Och ni vill stödja vår verksamhet här. Vi har en uh, utgift här på 2000 ut till närrådeföreningen. Som ska ha betalt varje år ni vet. För sändare och frekvenser då. Passgivnummer då är 634252-1. Och vi hoppas väl att vi kan komma igång med internetradio på ett eller annat vis. Vi måste väl lösa en del... Uh, tekniska problem. Det är mycket lättare kan man säga att göra närradioprogram. Man spelar in på en bandspelare och sådana här saker men internetradio är lite mer knepigt här. Så det krånglar lite grann tyvärr just nu. Men eh, vad ni kan testa är att lyssna på 36 sekunders experiment här på adressen givmetalk.com Skriv in då sökordet jallarhornet. Då kommer det upp lite information. Vår gud så stor. Jag minns en gång vårt hem här i norr. Det var sjöar, berg och skogar. Då var kvinnan en kvinna och mannen en man. Av hunger vi drevs ut i världen. Vi slog slogs om vinstrand med svärdet i vår hand och oden vid vår sida. På fester vi hade vi fira bara ran. Det fanns tider då man respekterade skogens väsen och ej var så kräsen. Du detta valas rike, det var en vikings vackra land. Men nu en massa toppmän grusar till av vår kultur. Det hugger skogar, smutsar sjöar, jag gråter pölar. Av vårt rike, de byggde upp ett, en blandnation utan like. Men jag säger en sak, än är jag inte död, och än finns det mjöd. Jag är viking av mitt blod, och jag ska ta tillbaka det ni från mig en gång tog. Unga och gamla svenskar, gripen till svärd, var med och kämpa för svenskarnas välfärd. Störta kommunismen. Störta socialismen. Länge lever nationalismen. Länge lever de som vandrar vid vår sida. Nu det är de rödas tur att lida. Slåss för Sverige. Slåss för foster fosterland. Kära patriot, räck oss din hand. Det är de här som förföljda till förföljda och kommer hit och får oss förfölja oss svenska. Kan vi acceptera det? Nej! Nej! Nej! Jättebra, Kenneth. Du är en sann patriot. Det Sveriges våra sorgersäl! våra sorgersäl! Det är våra sorgersäl! Hallå, nu tycker jag att vi gemensamt kungar. We shall overcome. Nej. Kommer naterna kall och utan båtton. Är komma mycket kramen alla sover, av dagens Då kommer natten, Låt mig låt mig låt mig låt mig låt mig låt mig komma just för att så här långt av jag inte skulle här, alla Se staden och huset Se alla människor som gråter, skrattar och lider Här kommer natten Du är också för till Stockholms närradio innerstadssändaren sittessändaren är även kallad för Radio 88 och det har återigen blivit dags för en nättsändning från den nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet Hornet. Och vi sänder här på Radio 88 varje lördag 17.00 till 18.30 varje tisdag 20.00 till 20.30 och den sista helgen i varje månad Natt mellan lördag från midnatt till klockan 06.00 på söndag morgon så har Jallarhornet Jallerhorn, en nattsändning Om ni inte känner till det, sista helgen i varje månad. Ansvarig programutgivare det är jag, Kenneth Andersson. Och vi har också en tekniker som ser till att det hela går ut. Och han heter Geo Lindberg. Bakom kontrollrummets alla apparater och spakar och sladdar och sådana här saker. Det är mycket teknisk apparatur. Jälarhornet har ju en hemsida på internet och för att hitta dit så ska man inte skriva in några W. -n. Vissa adresser är alltså utan W. Exempelvis Aftonbladet har inga W i sin adress. Jälarhornets direktadress på internet är följande. Jälarhornet.ses.nu Annars så går man in på organisationen Nationell Solidaritets hemsida som finns på en, en stor sån här, ett webbhotell. Där olika nationella likasinnade grupper. Ja, ibland så är, det, är det lite olika inriktningar på synpunkter och sådana saker. Men man samlas i alla fall. Eh, våra motståndare samlas exempelvis på motkraft.net. Men nationalister samlas exempelvis på webbhotellet propatria.org. Och det ska skrivas med tre dubbelven först. Och sen är det punkt då. Propatria.org Och där finns nationell solidaritet. Bland annat. Och det finns avdelningar med olika länkar. Gjallarhornet finns på en länk. Man klickar bara så kommer man till Gjallarhornets hemsida. Antikommunistisk aktion. Finns. Och det finns exempelvis från USA. Stormfront.org där kan man få sådana här digitala nyhetsbrev och få veta en massa hemskheter som händer i USA som inte står i de svenska tidningarna. Och Jallarhornet då, vi tar upp exempelvis mycket om media, det vill säga radio, tv och tidningar. Vi kommenterar kanske radioprogram, kommenterar tv-program och mycket från tidningar, insändarsidor, artiklar, notiser och kommenterar. Och vi läser ibland i böcker och skrifter med historiska föredrag. Det kan bli musik, det kan bli dikter. Det finns en hel del material, dessutom har vi ibland också oregelbundet telefonvekterier vissa lördagar. Vi räknar med minst en eller två telefonväkterisändningar här innan året är slut. Så håll öronen öppna under hösten. Vi vet ju att antalet lyssnare på närradion har minskat kraftigt och det beror på en mängd olika saker. Det finns det här med dat datorer och internet som lockar ungdomen mycket nu. Och eh, vi tar upp eh, en mängd olika saker. Vi är ingen rasistisk förening, kan jag väl säga. Vi vill inte utrota några andra folkslag och såna här saker. Men vi har olika åsikter i alla fall när det gäller invandring och såna här saker och eh, vi är inte egentligen är motståndare till ett mångkulturellt samhälle därför att vi har alltid haft maträtter och såna här saker från andra, andra länder och eh, tagit till oss och även gett inspiration till andra länder vi har haft väldigt duktiga invandrare från olika europeiska länder och vi har haft greker och Jugoslaver och andra som har jobbat och kämpat och slitit och en del har åkt hem igen och de har jobbat i tung industri och blivit utslitna i ryggen och sådana saker. Vad vi vänder oss kanske främst emot är väl inte egentligen invandring för det har vi inte speciellt mycket av utan det är att vi ska ta emot människor från världens alla hörn som är nödlidande asylsökande. Vi anser att det är bättre att man hjälper människor på plats istället. Nu senast då fick, vi, fick vi veta att eh, flyktingar från Kosovo hade kostat väldigt många miljontals kronor i såna här eh ja, de, har, de har svåra psykiska störningar efter att de har varit med om fruktansvärda händelser och det förstår ju alla också och då måste de gå på mycket långvarig terapi och psykologer och liknande och därför måste helt enkelt landstingen och så ha extra bidrag från staten det var ju viss underskott på 47 miljoner så att det är väldigt dyrbart och kostsamt att ta hit Asylsökande flyktingar Men vi kan inte alltid sitta och tugga om invandring Och såna här saker Förresten på adressen som jag sa Propatria.org Nationell solidaritet Där finns det såna här gästböcker Där kan man alltså göra Inlägg, åsikter Och skicka iväg och få det publicerat Och det finns mycket på internet Och eh, vi har kopplat in ett kassettdäck också i vårt datorrum, eftersom vi har så väldigt mycket material som vi har hämtat på internet och sparat på sådana här disketter och sen kan man också sitta och läsa material från hemsidor direkt när man är ute och surfar. Och sen när det gäller internetradio så är det ett amerikanskt företag på adressen givemetalk.com alltså givemetalk.com i ett enda ord givemetalk.com. Och man kan antingen klicka på avdel avdelningen News and Media. Alltså gå in på givemetalk.com. Avdelningen News and Media. Så får ni upp jalarhornet. Och sen kommer det en en länk där man klickar för att lyssna på en liten ljudfil. Vi kommer att producera en längre ljudfil här. Men dels så är det lite ovanligt här för att man kan inte trycka på någon pausknapp utan man måste helt enkelt spela in programmet och veta vad man ska prata om också. Alltså det är vår kommande internetradio. Sen är det problemet också att det här amerikanska företaget har en begränsning. Man kan inte sitta och prata hur länge som helst. Ljudfilen är begränsad och jag måste kontrollera här hur, hur, mycket, hur många minuter jag har till godo för en inspelning. Och om jag har fattat saken rätt tidigare här det fanns ju tre olika företag men ett företag, de var lite luriga där borta i USA för att man kunde spela in ljudfil och alltihopa det här. Men sen för att få den här ljudfilen upplagd i ett register då, där folk kunde hitta den och klicka och få den uppspelad så fick man betala en 500 dollar och det är väl flera tusen svenska kronor per år. Så det var ju inte gratis. Så nackdelen är helt enkelt att internetradion blir väldigt begränsad i antalet minuter. Men eh, om det nu var 25 minuters inspelningstid man fick ha maximalt Så får man väl lägga sig med lite marginal på cirka 23 minuter då, Och eh, jag kommer att producera i alla fall en, en lite längre ljudfil eh, Kanske mellan 5-10 minuter i alla fall Och så eh, småningom producera en, en längre ljudfil som är strax över 20 minuter då, Eller kanske ja, närmare 23 då. Men man måste förbereda det där lite grann och sen är ju inte också internetradion är ju ingenting för er som kan höra Stockholms närradio Den är ju till för de som bor ute i landet Som inte kan höra närradion här i Stockholm Självklart Så det är ju inte mycket för er Men eh, om ni har vänner och sånt ute i landet sen då Men jag får väl återkomma när jag har kontrollerat Hur mycket tid man har till godo Vi har ju placerat ett kassetteck i vårt datorrum där Och eh, Det var visserligen ett begagnat kassettdäck här Men eh, jag måste kontrollera lite grann med ljudkvaliteten där. Hur det låter. Jag har spelat in här nu material som vi ska sända ut här i natt. Som vi ska börja med här. Och vi kommer att kunna lägga in lite musik. Lite grann också. Vi är ju inget musikprogram i första hand. Men, men efter väldigt mycket tal och sånt. Så kan det vara skönt att koppla av med lite musik emellan. Sen har vi också lyckats spela in amerikansk internetradio Dr. William Peirce Jag har också faktiskt läst upp i censurerat skick en svensk översättning som finns på det här bandet som vi, ska, som vi strax ska sända ut alltså texterna texterna från den här amerikanska internetradion det är så att det är ett amerikansk, en amerikansk organisation som heter National Alliance och det är Dr. William Peirce och han sände väl på kortvåg över USA jag vet inte om det, hörs, ja, om det hörs över hela USA då kanske Men de har också internetradio Och deras sändningar är också Inte längre än 25 minuter De är precis 25 minuter långa varje gång Och eh, De gör väldigt eh, speciella program där borta i USA Som jag skulle vilja påstå är väl eh, I princip hets mot folkgrupp för att äh, en svensk lag så är väl de här sändningarna äh, ganska kraftigt äh, missaktande mot framförallt svarta mexikaner och judar så därför kan vi inte sända ut en del program här de flesta program kan vi inte sända ut och de vi kan sända ut, de måste vi censurera så att, äh, det är två stycken nya internetradiosändningar som vi har spelat in från datorns ljudfiler från internet alltså och om vi måste korrigera och censurera här. Man får helt enkelt stoppa bandspelaren och backa bandet. Och, och trycka på Rec och Play. Och få bort några få ord. Och sen kan man gå tillbaka och sen kan man köra vidare. Så man får sitta där och trixa. Men så småningom i natt så ska ni få höra det. Det blir två nya inslag där. Och de här texterna kan man få dels på engelska. Och några texter utvalda. Får man också till sin e-post på svenska språket Det enklaste är att ni går in på folktribunen.com Folktribunen.com Och där får man information om det här med de här texterna från amerikansk internetradio National Alliance Som egentligen heter American Dissident Voices Organisationen National Alliance finns på en adress De finns på två adresser men en adress är natvan.com Alltså natvan.com Och det finns väldigt mycket på internet Vi har ju suttit framför vår datorskärm här och läst in material Och det ska vi faktiskt börja sända ut här Men först så ska vi ta lite dragspelsmusik Sen kommer vi tillbaka igen Och ni lyssnar till en nattsändning på Stockholmsnärradio